Ja, Ci ja to już nie zaporawiłem. Pa Hoćete ovdje možda za čašu vode? Koliko A, to je u Europi pristojna mjesta. To je, mjesta, to je Čaša vode, to je gostoprimstvo. nećeš ga otet, znam. odiš od strana da pa pogledaš sam. da svi ravnopravno vide, a ne nekog, nekog da pogodiš Prvi red, inače sjedaju političari, pa, brige, a najviše ja, volim kad opisni ljudi sjednu. Ja sjednu u prvi red, baš mi brige. Oni moraju delati. Znači gaj, <laughs> vi su pametan čovjek, ali ja vam velim ovak jednostavno. <laughs> Nemamo vremena. Necine, ja, Izvolite, ovaj sad. Pitajte <laughs> Poljaki. Koga? Poljaki. Oni su napravili sve iz drugog svjetskog radica, sve, sve digali. Pitate ih kak su delali. I dodužite ovaj prvi rednih delali. Znate su imali slušeni Varšava. Vem živo, Ja sam, ja sam goručio, to je zbogljiv. Ja, ja i Ovi naši razmišljaju, ja ne znam, na koji način. To nije ni... U, u petom soljeću se tako nije razmišljati. Ovaj Zapravo ja razmišljaju, ali nema Da ne da delaju ništa. ništa. To mi već. Neće delali. Samo to, ništa. To je to, u glavu što je dobro. U samoj našoj himni. To je rekli ja, na <laughs> da nima Jel' Da, no. Drago mi je. Ajde. Svarno, Svarno drugih obaveza. Ako. Sve u redu, s ima? No, ali, Dogovorim. molim vas, recite to. Budem. <laughs> Prvo znači za To bi trebalo u sliku. Poćemo. Ja ne teram. Ja samo tebe pitam da stavim drugi niz. samo sliku. Još malo. Još pet minuta. E pa vidiš crkva odzvoni a mi krećemo. To je švicarska. Je. Zvolli kasnije. Okay, ja ću E sad ovo je veliki kraj, tu? Evo ga. Pa kad ti kažeš, onda će nam početi. Značiš ti dobro veći svima. E, Dobrodošli na današnje na predavanje. Na današnje predavanje je za zanimljiv oka koga briga za zvijezdu. Počiniti da se pokrene proces oživljavanja i obnazvanja. A ovog držačega drogke znanosti, da sociolog, ovih obok, polinista, Dr. Vladimir Laj, inače, autor sociološke studije izrađene za potrebu Brističku plana uređenja vijezde, a ovo predavanje inače se država uspoko projekta Star Voice, koji će vam više reći, izvodimo. Pozdravljam si ispred dekalne, projekta Star Wars. E, dakle, puni naziv projekta je kako će javiti civilno partnerstvo za povećanje transparentnosti sudjelovanja građana u procesu revitalizacije stare gradske zvijezda. E, cilj projekta je provesti posebne deliberativne oblike sudjelovanja građana putem deliberativne rasprave koje će se držati u srpnju ove godine i povećati sudjelovanje organizacija civilnog društva u cijelok procesu revitalizacije zije. Da, no, što doprinosuje im da je povećanje transparentnosti cijelog, ne, cijelog procesa. Um, vrijednost projekta je 152.988,07 eura, od čega su financirani EU iznosi 130.000 EUR, eh, 298,07 EUR. Uh, Parneri na projektu su naravno nositelj Urka Maklj, zatim Udruga Polka koja se dužuje nas za medijsku diseminaciju projekta i organiziranje ovih rasprava sa so stručnjima da se uh, građane ojačno da se vaša kapacitet znanja građana o zvijezdi u zvijezditi i okupnom procesu realizacije, zatim uh, vedeučilište u Karlovcu koje će provesti learning metodu koja objedinjava i volontiranje organizacijom civilnog društva i učivanje u kulturi grada kolaca. E, zatim e, partner je Fakultet Političkih znanosti u Zagrebu e, koji u sradi sa stručnicima Stemforda u Zagrebnici priprema cijelokupno tu deliberativnu raspravu, tj. proces deliberacije koji će se provesti u Karlovcu. I grad Nadalac koji trenutno izrađuje, završuje s izradu urbanističkog plana uređenja i počinje sa izradom plana upravljanja zvijezdi gdje će se točno odrediti namjena pojedinih zgrada i prostora u zvijezdi a čemu će pridonijeti lokalne lokalnu koaliciju izvidženu ovim projektom koji će biti svojevrsta podloga, odnosno sugestija gradu što i kako da napravi prema potrebama stvarnih stanovnika. Evo, to je u kratko o na našem projektu, sada vas prištamo taj daći. Dobar večer, sve vas lijepo pozdravljam. Moja kompetencija za ovu temu se sastoji u tome što sam radio sociološku studiju za urbanistički plan uređenja, ali zapravo, budući imam 40 godina istraživačkog iskustva kao sociolog, sam istovremeno i politolog, kao i još neki kolege mladi iz ove udruge, onda sam ovdje uplao i to svoje znanje, jer mi se čini da je tu jedna kvaka 22 oko koje vrijedi razmišljati. Ja nisam Uh, kako bi nego protiv ovog naslova kolege su ga sugerile, on je atraktiv ja Miroslav je rekao da je nešto atraktivno može biti taj bilo koji drugi naslov, bit stvari je da zvijezda stoji već desetljećima bar tri, ako ne i četiri ili stagnira pa i propada kako u kojem indikatoru i da vidimo pod naslov ovog predavanja što činiti da se pokrene proces obnove i s obzirom da je iduće godine, imam sedamdeset se ne zgodna što bi moglo značiti da nisam baš jako naivan Uh, ja mislim da se tu treba ozbiljno kopati i prići o odgovoru na to pitanje, tim više što nekako kao da odgovora na to pitanje još uvijek nema. Dakle, mene zanima, a nadam se da i vas zanima, upravo ovo, pokužavam biti precizan, kako misliti, dakle mindset, način mišljenja, jel? i djelovati u funkciji obnavljanja i oživljavanja zvijezde. Mnogi su htjeli obnoviti i oživiti zadnja tri desetića pa se ništa nije desilo. Desilo se propadanje. Gdje je kvaka? Doista, meni je to stvarno sociološki izazov. Ja sam iskoristio ovu od mordilja mogu omiljeno karikvariste, on je uštekao zvijezde da sjaje, ja sam prištekao i zvijezdu Karlovac, da joj uštekam u tu cijelu priču, između pojedinih priča biće uh, ta slikica. Dakle, uh, drago mi je da se radi tako dragocjen projekt, uh, Biću iskren, s puno novaca, a ne sa 5000 eura, što znači da se tu može što šta napraviti, koji ide sa strane građana. Imao sam čas udjelovati u timu za urbanički plan uređenja Zvijezde, gdje je gospodin to pokrenila ja osobom ne vidim da cijela gradska uprava je to pokretala, ali taj odjel je to pokrenuo i mi smo se iz šest studija, što je vrlo neobično, ne samo urbinički plan, nego šest studija uhvatili u košto s tim problemom, pa ćete neke od tih rezultata čuti. Mene je ovo fasciniralo iz aviona, jel, gdje je ta zvijezda između tih rijeka, uvijek sam se pitao ko je to luđak tu locirao, ali odgovor je vrlo jednostavno. U ona vremena, jel, u šestnostnom stojeću, ima je iza leđa rijeke, bio je siguran, to je tu smjestio i kao vojna utvrda u ono vrijeme to je zvučalo genijalno. Inače, kad razmišljam o zvijezdi, mene opet pada na pamet jedna karikatura mordilja. Ovo bijelo u ovoj rupi je zvijezda, a pazite, ovo je pruža ruku gore. A moje pitanje glasi, nije dovoljno prema zvijezdi pružati ruku, treba je dodati ljestve. Ja? Pazite ovu karikaturu kako je šašava. Ljestve stoje tu, a on pruža ruku je neko lud, jel? A, dakle, ko će spustiti ljeste, to je pitanje koje pokušavam izmđu ostavu govoriti. Meni se uvijek čini, i to sam iz iskustva vidio na terenu, a proputo sam e, cijelu hrvatsku istraživanja i bivšu Jugoslaviju, neke većinu dijelova, a, misa energija u misli je već utkana djelatna ili nedjelatna misao. Ima puno misli koje ne završavaju djelom, činom, pa iz, ništa iza toga nema, jel? vi pričate da će napraviti bebu, ne napravite bebu kriterija je napravljena beba ja, tu treba biti strok e sad, najglavnije u tom djelatnom mišljenju je da se uvijek suočimo sa pitanjem tko, tko tko je subjekt radnje ne bježati od toga mnogi vole bježati od toga, ali onda skidaju se sebe odgovornost jel? i što ćemo napraviti ovo je jedna svima nama poznata, ja ne želim vas ništa učiti ja sam građanin Karlovca tek od 1.7. prošle godine Uh, vi znate puno o tome, nije uh, da se učimo međusobno i bilo ko onom što je već poznato. Ovo, evo, lista onog što se po meni bez preterivanja ovdje zbiva i onda sada jedna, jedna serija slika će biti koju ću ja samo preskakat. To je materijal koji će ostati udruzi u širave verzije, je a mi ćemo ići brzo kroz to. Zašto se te konceptovne rješenja traže godinama, ja sam se dozvolio da pojmove i jezik malo uh, prođemo u kratko. Desila se dekonstrukcija zvijezde. To, to se je desilo, to je vrlo grdo. A onda je i teško napraviti rekonstrukciju. Da je teško, vidimo danas da ona nema neki novi konstrukt. Vidićemo ćemo, upu je donio novi konstrukt, ali on sad treba zaživiti. On se kroz plan upravljanja koji slijedi treba onda pretvoriti u živi proces i u živu promjenu. Ano? Hoćemo obnavljanje, da kako građevina, infrastrukture, ali hoćemo oživljavanje, aktivnosti, događaje itd. Meni se čini da treba odmah udariti sirovo kapitalistički, a ja nisam baš sretan s kapitalizmom, ali to su gole činjenice, tako se bez toga se ne može razmišljati više. Ko su vlasnici zgrada u zvijezdi? To je način razmišlja koji je neminovan. Grad Karlovac je vlasnik 20 zgrada, to su sve rezultati u ovom slučaju ekonomske studije, Uh, za upu, uh, ovdje puno materijala od upu, tako da to bude jasno. Da toga nije bilo, ja vam pola ovog ne bi mogao reći. Država, naša država je vlasnik 21 zgrade. Šta ona s tim radi? Karlovačko županija sa tri, crkve, obje crkve osam i pogledajte privatni vlasnici, jel, stanova 185 i 208. Te brojke ne moraju biti u dlaku točne, to sad nije važno. Bitno je da imamo, dakle, u stambenoj zoni trećinu, jel? u poslovnoj 23% i u javnoj 31%. Vojske više nema, ona je to ucrtana sa nula, jel? da se sjetimo da je nekog što bila vojna utvrda. To je ta situacija, to je ta trijada osnovna i, molim vas, 11% bez namjene, ništa, duh, sveti, svrhe nema, jel? kako je i do toga došlo do... I sad, ko je to pored vlasnika unutra. Ko bi to mogo uh, oživljavati, obnavljati? Pa građani grada Karlovca, pitanje na koji način je. Jedan od načina je i ovako razgovaranje, jel? s tim da ne zaboravimo djelatni jezik, a ne nedjelatni, udruge, stručnjaci uvijek, i ulagači investitori koji bi, eto, trebali biti nečim privučeni. Ja sam se ovdje malo zafrkavao pa sam rekao, a tko još? Možda neki mecene, sponzori, možda Bill Gates. Da li je neko u Karlovcu ikad pomislio zvati nekoga velikoga, jel? A zvezda je velika kao renesansni grad. Ili Vukilića, A? Jes, ja sam s njim razgovarao, nijesam s teko dan da bih htio biti sponsor i donor zvijezde. E, to, ovo, ovo zvuči kao šala, ali nije. Za tako jednu izuzetnu stvar kao što je renesansna zvijezda bi se možda u nekoj vibri, nečijoj glavi, mogao naći neko ko bi tu našao svoju, svoju priču, jel? Dakle, pitanje koga briga za zvijezdu, meni je prvo dodatno pitanje da li je briga nekoga među gore navedenima, naročito među vlasnicima. Stanje stvari sa građevinama u jednom dijelu, ne u cijelom, vidit ćemo, pokazuje da jedan dio ljudi nema nikakvu brigu, nikakav interes. Ovo neću, ovo preskočiti, samo ću se ovdje zadržati. Molim vas, u viziji koju ćemo sad malo pogledati, a, bilo je vidljivo da se Karlovac mučio u komunikaciji, u kooperaciji i konsenzusu, i sinergiji. Slabo je bilo suglasja. Vidit ćete u jednoj situaciji kako je to presudilo i u smislu štopanja. Vizija je vrlo jednostavna. Evo, opet ovo, vizija lete, te vizije, uštekane i zvijezda. Moj pokojni kolega, bio mi je asistent na fakultetu Miroslav Ileke, u sociološkoj studiji 79. molim vas je napisao, pa ga citiram, zaštita spomenika nužno u zvijezdi ne znači zaštitu stanovnika. 79. čovjek vidi jedan dio problema. Bilo je poželjno da u zvijezdi sve više vidimo, želimo i činimo zonu života, a tek uz nju i zonu povijesnog kontinuiteta uz, dakle, ne isključujem to. Zona zvijezde mora postati zonom, mora, je to sad taj jezik, životnih prednosti, a ne zona životnih hendikepa. Šta je ona, danas to svi znamo. Meni se čini da bi se viziju moglo jednostavno ocanjati s ovim riječima. Recimo, 2030. Ja sam to u svojoj studiji predložio, pa su mi se neki NGO-ci rugali da ja dajem gradskoj upravi previše vremena. Ne, ja samo ozbiljno mislim, ako se danas ozbiljno krene, da će se tek 2030. do nečeg malo šireg, većeg suviskog doći, jel? Naprosto, previše sam ozbiljan ovaj, da bi stavio, recimo, 2020, jel te? Pa smo sad 16. pa će se za četiri godine nešto desiti. Pa ako je propadalo ovolike desetljeća, ne možda se ta kola iz blata dići za četiri godine. Sudim da bi za 15. dva ova EU turnusa, EU turnusi su, u socijalizmu smo imali petiljetke, sad imamo EU sedmoljetke. To su dvije EU sedmoljetke prva od tih je krenula 2014. Dakle, želimo ugodan i funkcionalan prostor života, jednostavno, je to se može zamisliti, to se već vidi u nekim dijelovima gdje su zgrade obnovjene i naravno, grad privla, spomenak, je li grad, onako kako upu, već je i zacrtano, vidit ćete, samo u detaljima, privlačan. Dakle, privlačan za posjetice, ugodan i funkcionalan za ono koji unutra žive. Dakle, ta vizija nije nikakva čudna, megalomanska, ima samo tri pridjeva. Ugodan, funkcionalan i privlačan je li to stvarno teško postić u, u, u 21. stoljeću mislim da nije meni se čini dakle da zvijezda može biti ugodno mjesto za stanove, već su mi neki koji su obnovili to pričali, naprosto su veseli što su tu, ali nisu upodrti nam pogodna je ugodna lokacija za rad neki imaju urede neki iz ozlja dolaze raditi u zvijezdu u svoj ured, to je vrlo zanimljivo atraktivna lokacija za turiste i posjetitelje, jel? Tu će biti i ka akvarijum, jedna sjajna atrakcija, nema slatkovodnog akvarija u Hrvatskoj, a šta kad se ona otvori, a zvijezda bude ovaka kaka je, a tu je odmah pored akvarija da se ponudi jedno i drugo. Jel? Ja sam o tom počeo već razmišljati i zateko sam se u neugodnoj situaciji. Dobro, ja nisam gradonačelnik pa onda ne moram biti tako žestoko u toj neugodnoj situaciji. Očuvani, uređeni spomeni kulture i ono što je isto jako važno, tu mi je gospodin Capan puno ideja dao, prosto raznih atraktivnih događanja kroz cijelu godinu za stanovnike zvijezde, građane, grada i posjetitelja. Dakle, jasno je da je zvijezda kulturna bašnja, međutim, molim vas, nije sve u zvijezdi više vrijedno. Tu treba zabiti prvi kolac i shvatiti da dio stvari je ošok vragu, nije Nikad nije bio nešto posebno vrijedno, tako da vikati da je cijela zvijezda dragocjenost to je netočno naprosto. Izrazite vrijednost je ovo plavo, to je broj zgrada, visoka je ovo bordo, ambientalno je zeleno, niska je Ljubića, 111 i bez vrijednosti svjetlo-plavo 66 grada. Dakle, nisku i, i, i bez vrijednosti je 77 grada u zvijezdi. Idemo realistički, jel? Ti 77 grada ne zaslužuje nikako klanjanje, nekako vrlo dubinsko, naravno, ambijent treba čuvat, ulice, sve ja to razumijem, otac je bi urbanist, pa sam u tom smislu educiran indirektno, radio se Jackom Zvijezdu, tu sam prvi put čuo za Zvijezdu. I sad nešto vrlo zanimljivo, u uh, heritage opportunity evropskoj politici, imate jako puno u Europi tih odluka o svemu pa je o ovome, naravno ono to odmah nazovu road to success, je cesta za uspjeh, novi pristup upravljanje u historijskim gradovima policy recommendations dakle mjere, preporuke za mjere. I prva stvar je make cultural heritage a top political priority. Pa ako kažu u Europi. onda se ja pitam je li zvijezda razvojno je politički postulirana kao top politički prioritet u gradu? Idemo na evropskoj razini se pitati moj odgovor mi je pomogla kolegica a uputila me na strategiju i vidim da je to strateški cilj broj 3, eventualizacija gradske zvijezde, pri čemu strogo, ko sociologi i moram konstituirati da su prva dva strateška cilja nisu neka lokacija od dragocenih lokacija u, nego opće stvari. Naravno, u svakom gradu svi će htjeti konkurentno gospodarstvo i svi će htjeti pooblišanje života, ali politički, kao politologa, inače, mogu to razumjeti, prema to je, ok, treći cilj i u okviru toga je zacrtano, i to je dragocjeno sad vidjeti odmah konkretno, da ne vidjetemo previše na gradsku upravu, da razumijemo kako ona misli, uspostava integralnog modela upravljanja, podiđanje razne svijesti, izrada upu zvijezda, javna diskusija je završena 15.3., on će biti vjerovatno u travnju, nadam se, usvojen, i onda se pristupa uh, idućem koraku koji je vrlo operativan, jel? To je izgleda plana upravljanja povjestnom ciljima zvijezde. Dakle, to su ciljevi unutar toga, e sad, šta dalje, a konkretni projekti, to tek slijedi. Vidim u novinama od prošlog četvrtka da piše, vodovod i kanalizacija Karlovac kažu da će obnoviti komunalnu infrastrukturu zvijezde. Ja pitam kada? Znam ja šta su oni rekli. Ali to je sad to kada. Sad se sjetim onog 2030. Pa mi kažu da sam ja tu manipulator, jel, ovi enđeovci. Tamo piše e, 2023. da će početi, jel? ovo. E? Pratite taj tajming u glavama, to je sve jako sporo, jako sporo. Kupila Karlovačka banka, prodog rad, šta oni s tim planiraju? Kad će nešto napraviti s tim? Bio je jedan, jedan hotel, ovo sam se oduševio kad sam pronašel, jel, gostionica k Crnom Orlu, 1779. To su fantastične stvari, ja se to odmah divim, ne, da je tako davno tako nešto postojalo. Danas je to derutan hotel, obisu sam ga detaljno, može čovjek samo plakat. Navodno, neko je kupio, pa će biti neke sreće, jel? A, ima jedna zgrada koja je pala za oko ne samo jednoj instituciji, to je Kamod. I muzička škola bi nešto tu, i Vuka bi nešto tu. Ovo mi je omiljeli slajd za državnu svojinu u Karlovačkoj zvijezdi. A naslov moj je Hrđa jede državno vlasništvo. Ali? Država je jako pasivna, ne samo u Karlovcu, što se tiče svoje nekretnina, nego na mnogim točkama, to znamo. I to sad neovisno od stranaka. Hrvatska država neovisno od stranaka je pasivna na svojoj imovini. Ja bih strašno volio deizideologizirati cijelu priču, jer ćemo onda vidjeti da su ponašanja vrlo, kak bi reko, unisona, neovisno od ovih simboličko-ideologijskih priča. Bivša bolnica, fantastična zgrada, čudesna, velika, relativno učuvana. Šta će s biti? Ko će tu nešto uraditi? Ovo zeleno je javna svina, što je sakralna. Moje osobno mišljenje Karlovački smješte udruga, može li bolje od ovoga? Pitam udruge, pitam upravu, pitam sve živo u Karloviću. Kolega uh, koji radi u u osiguranju, s nisam pričao dva sata pa mi objasna kako su se sami tamo preuređivali ovi stjelci dubovečki. Jel? Um, trg Bana Jelčića čeka, šta čeka, kada, dokada, moje mišljenje je da je ključ obnove u srcu zvijezde, to je ovako zgodno rečeno ali to je zapravo počevši od trga, A, U povijesnih knjiga stoji sve važno je stajalo na trgu. Ja mislim da ne možemo danas reći na da trg se može staviti nešto nevažno. Naprosto to je takav prostor koji traži nešto važno po sebi. ni se obnove. dakle ja nisam za nikakav um, vikanje zvijezda propada, sve proječno, nije točno. Evo, to je sve u zvijezdi. Ne zadržavam se jer svi znamo, samo da se podsjetimo Pogledajte ovu sliku što je dobro, je Ovo propada tu, ovo se obnovlja, ovo je obnovljeno. Tako, tri. Ovo je obnovljeno. To znamo. Evo, jedna lijepa ljepotica, isto. Dobri, željić, možemo izgleda Da, da. Ovo je obnovljeno, ovo je obnovljeno. To sve, sad zamislite da je cijela zvijezda, ili bar 90% ovakvog izgleda, šta Kako bi se mi danas osjećali? Šta bi mislili, jel? Muzička škola, ugostiteljska... Vuka, koji sam opet razgovarao nedavno, proštijem, njih doživljavam kao primjer gradivog elementa žive zvijezde, vrlo zdrav, vrlo snažan i konačno i pomlađivanje nekog. Je. Ovdje, uređenje tog Atrija, jedan krov, to bi bio prosto za pridatbe za cijeli grad, ali nešto zapelo. U, na detaljima se ne mogu zadržavati, znam ih previše. Što je zvijezda danas? Apsolutno simbol. Fascinirao sam se kad sam pregledao, a ja kao došljak u Karlovas gledam to kako je neko istraživački pretirano, pa se oduševljavam, ne, vi to sve znate. I onda ideš, ideš i ta zvijezda na stotine znakova stoji, ona je duboko urasla u svijez Karlovčana, je. pa onda tup u cvijeću, tup ljudi, tup, o, evo tamo na šetalištu, je li krasna jedna zvijezda? Možemo, ljudim, da vidimo mi što je zvijezda danas i malo u suhim brojkama, to sve možda znamo, možda i ne znamo, pričao sam sa gospodinom iz Četvrti prošli tijedan, u, prema njihovim navodima ima oko 900 stanovnika danas ne znamo u dlaku i mjesto rada jednog broja ljudi 2007. bilo je 972 2011. je 939 a sada oko 900 ali egzatno ćemo i to moći pronaći domaćinstva 730 i sad da ne idem u ove druge detalje zanimljivo u anketi koju je radio kolega ekonomist za Upu zvijezda je konstatirano 571 adresa domaćinstva platitelja komunalne naknade ja sam ono dosadni istraživač pa upoređujem broj domaćinstva 730, broj platitelja komunalne naknade šta ta razlika znači jel to je zanimljivo iz razgovora sa gospodom kolegama iz četvrti ja sam insistirao da mi u grubo daju sliku u socijalne strukture zvijezde pa smo došli do nekakvog, kako bi rekao ovakvoga, be, bez broja, ne možemo, ne, ne možemo tako grubo postupati, ali so, siromašni, vrlo siromašni građani, gotovo socijalno isključeni. Pa što se mog čitanja tiče i gladni, su oko 10%, dakle, stotinjak ljudi u zvijezdi. Umirovljenika ima oko 630-75%, to je dakle sociološki rečeno umirovljenički kvart, jel? A, molim napomena, stanovici sve Ante nisu uračunati, da ne bi ispalo da, da, da je tu neka zbrka. I zaposleni građani, njih samo oko 15%. Djece u zvijezdi nema, nema ništa, ali ima... ima knjiguljice. Ja se, tu je gospodin koji je, jeste tu? Hvala što ste došli. Ja se duboko klanjam tom naporu. Ušao sam unutra, sreo sam Anu jučer. Ovoj, to je nešto što ne postoji ni u Zagrebu, ali evo, postoje u zvijezdi i koji je broj potršača, to će nam on moći pričati, ali to je nešto izvanredno i to je jedino što za tih stotinjak duša dječjih u zvijezdi postoje. To je dostojno, kako bi rekao da posjećuje sva djeca Karlovca. A, nisam primio nikakve novce od gospodina da ne misli da je to neki komercijalni marketing, samo sam odušenio da se tako nešto opće desilo u zvijezdi, a djeca i zvijezda isto trebali biti zajedno, ne samo umirovljenici, siromašni, starci, jel? To je živa zvijezda. Razina opreme za potrebe ljudi svi znamo, ja mali dućan bio sam unutra, jedan sam se okreto. I sada kada je kolega ekonomista radio upu, anketu, nažalost samo 157 je uspio dobiti sugovornika, onda je ispelo ovo crveno je prva liga prvih pet, to su elementarne stvari. 83% posto njih traži tržnicu povrćem i voćem. sedamdeset posto traži bolje opremljenu trgovinu pa naravno kada je ova jedna mala jadna veći broj obrtničkih radnje 67%, sedam posto trgovinu je šovitom rovom, kao u stara vremena sjećate se onoga to su stariji ljudi pa onda imaju malo i druge oblike razmišljava šezdeset šest posto trg bana ječe kao prostor stalnih priredbi ne jedan plezgodišnji lijep je taj place evo ga sad ćete ga vidjeti je to je krasno sve to fino ali u međuvremenu većinom je donja slika aktualna Nadalje tu su zahtjevi očekivanja, skoro pola ispitanika, njih je malo, 157, pa onda ja sam tu, kako bi rekao, sa dozom rezerve, uzvijem te rezultate, ali i to je neka ilustracija. Mjesto za jeftini skroma ručak, ne restorani, jel? veći broj parkilišnih mjesta, više učilišnih sadržaja, više prosto za okupljeni mladih ljudi više klupa sa zelenim povručom sad ide prema sve manjem postoku, zastavio sam se na jednoj trećini ima još ali da ne zamaram dalje, jel tu je javni WC. Isto je jedna fenomenalna stvar, ja koju sam dolazio često u Karlovac osamdesetih godina, dan piva su počeli osamdeset to je bio festival pivovara i piva da ti mozak stane šta je dan piva danas za mene je to dernek kojemu uopće osobno dobro, možda sam ja evo tužite me svi da sam elitist ne zanim to je galama to su miris ćevapa na ponovljenom ulju i tako dalje, tako dalje dakle nema prave pivnice u gradu piva i nema dana piva kako pristoji jednom gradu koji ima pivsku tradiciju sjećate se one sjajne reklame kraj projekcije to nije točno a on sporo zašto on skočio to sam javilo na samo malo brže ćemo Zašto je došlo da takvoga takvog relociranja dana piva, ja to ne razumijem, a vjerojatno postoje obrazloženja i u gradskoj upravi, i neka komercijalna, i šta ja znam, ali držim da se tako ne drži kvaliteta događaja u... u... Evo, budite malo strpljivi, malo sam ja prebrz na prstu, htio bih u 45 minute završiti, a... Samo čas... Evo tu smo. I sad ugodno osnovanje, nekom jest, nekom nije. Evo placa, krasna kolo fotografija, kapotke sam se prve. Zatvara se u travnju sam prve i seli se, znamo gdje. To je po meni sociološki zvijezda prestaje biti središte, to i još neke druge stvari. I danas imamo ovake priče, ja? to znamo. Evo ovo su izlozi sad jučer, prekičer, Puni su jaja, divota, izložba djećih, crteža, ali i iza su zatvoreni dječani, jel? Zatvaranje nule, kao kultno kluba, svi ga znate, ja ga ne znam, nisam u njega dolazio. Poznatog izvan granice Karolaca, svako je jedan momenta gubljenja starog identiteta. Zatak'o sam nekak'o idućan, nešto, ne znam i šta je, Anđeli u zvijezdi, mogu sam samo konstitivati, Anđeli su otišli. Lokotina Vratina. Kad je nek'o došli, Gubići? Tako. A da, dobro, evo, sad znam, hvala. Radićeva zima, buđeg čovjeka, evo tu ja im obučen, zimski, to sve znamo. A kolega Ivka, kojeg izuzetno cijenim, mi je rekao sjaj i stara slava Radićeva neće se vratiti pukim povratkom na staro u smislu sadržaja zbog bitne promjene društvenog konteksta. Dakle, idemo dalje. Jel? Kuda? I sad idemo mi dalje u ovom razmatranju, još 15 minuta. Najesu sam na jednu priču pa sam to stavio tu. Without the dark, we would never see the stars. Bez mraka nikad ne bi bili zvijezde. Ja mislim da bez ovog mraka sa praktičnom zvezdom danas ne bi mogli imati ideje li, za obnovu, tako da možda taj mrak je, nisam ciničan, možda je i koristan. No, tako je bilo, tako je išlo. Zašto do sada nije uspjelo? Dogodila se funkcionalno simbolička dekonstrukcija i nisu se pravebrojno, kreativno, brzo, snažno, kako bih rekao, tvorački, jel? kreirale nove funkcije, nego naprosto stvar je odumirala. Samo mjena stalna jest, idemo dalje, vlast civilna je preuzela zvijezdu 1881. 70. godina odlazi, dolazi novi centar, rat, dio Srpskog stanovišta napušta i zvijezdu i grad, broj stanovika zvijezde nakon toga značajno opada. Dakle, Nešto što je predano od vojske civilima 1871. 135 godina kasnije se nalazi u pretežno lošom stanju. Konačno treba nam jedan realan životan pametni uporan plan, ja tvrdim da to je upu jer sam duboko u njega ušao radeći suradnički na njemu i sad se ja pitam sljedeće. I tvrdim da to jest. Ja mislim da je obnova zvijezde veliki i jako složen pothvat, ogroman zalogaj. Kad smo malo ozbiljni, realni, iskusni, tako, onda moramo to utvrditi. Ne možemo reći da se to može ovako, da to simo tamo, pa će doći neki stručnjaci, pa će nešto reći, pa ćemo mi odmah prosvjetlice. To je vrlo tegoban zadatak. Ja osobno mislim da bi to bio tegoban zadatak i za grad Zagreb. Zamislite se da ima... Pa kako, u kakvom je stanju konačno gornji grad? Osim paradiju državnih zgrada i paraprivadnih, ono je isto sve ne toliko derutno. Ali... Zašto su pokušaje posljednjih 30 godine završali s neospjehom? Ja sam očito dva. U socijalizmu, sad se ne zafrkavam, naprosto ih To je bio pup za spomeničku cijelinu zvijezda, 87. i 88. i u kapitalizmu 20 godina kasnije, novi pokušaj. Preporod Karlovačke gradske zvijezde koji je vodio grad Karlovačke. Zašto prvi nije uspio, citiram, zbog razilaženja ostavimo urbanista i konzervatora oko pojedinih zahvata unutar povijesne jezgre na primjer smješta garaža. Dakle, te dve grupe stručnjaka se nisu mogle dogovoriti, bilo je još neki drugi element, ali ovo je bilo, ovo je citat, ovo je zapisano u dokumentima grada Karlovca kao razlog. Prošlo, idemo dalje, prođe 20 godina, novi pokušaj, Krenilo se odlučno. Dokumentacija preporoda je fantastična. To kad uzmete u ruke, to, je, to su i nizemski i mađorski sručnici. Ja sam se pitao zašto je to stalo. Na, naprosto je stalo, isparilo. Oni koji su go pokrenuli nisu ga tada gurali dalje. Zašto? Ja? Prema tome ima još napravljena je 2007. projekt uređenja Radićeve ulice. Došlo se do građevinske dozvole. Nije se desilo ništa. Nema novaca, nema investitora, nema, nema. Stano nema, ja? Ali imamo radiću, imamo zvijezdu. Napravljanje prije nekog godina i projekt uređenja Trga Bana Jelačića, opet realizacija nula, zašto? I ovo je ključ svega. Ova karikatura je isto odlična, zar ne? Res non verba. Evo, ko je učio latinski, ja sam stican kolonisti u gimnaziji učio. Res je stvar ili, ajmo, Jel? učiniti a ne pričati non nažalost ja sad samo pričam ali imam ovu djelatnu namjeru forma težine izazove važnosti zvijezde je prevelik veliki, ogromanje. ogroman je ja sam to stotine puta vrtio glavu da sam do tog zaključka profil snaga i učinkovitosti dosadačnih djelovanja i pomaganja to je ona ruka bez ljestve ja? pomažu ja? je mali po meni, zaključak moj za moje osnovne potrebe ja ga ne nudim vama da vam perem mozak to je moj zaključak Političke, gospodarske, intelektualne i planetske elite Karlovca nisu na poslu obnoju oživljavanja zvijezde zadnjih 40 godina bile posebno produktivne. Ko su bili gradski oci? Odim ja frizeru da bi vam bio ljepši danas na Rakovcu i pitam moju frizerku što vi mi mislite zašto je zvijezda u tom stanju? Kaže pa odgovorni su gradski oci. Evo, zbog moje frizerke ja sam njih ovdje izlistao Uh, to je njena teza, ona je obična građanka frizerka, nije ni ona intelektualka ko su bili gradonačelnici Karlovca u suverenoj Hrvatskoj evo ih tu poredanih, evo im, im mandati i tako dalje dakle jedna o, obična ljudska argumentacija ide na to da oni koji vode grad su odgovorni, ne pa ko će drugi biti moja te, teza je sljedeća ne može zvijezda uspjeti kao ljubavni projekt mnogi mi kažu da vole zvijezdu Ma, evo ja volim zvijezdu likame kolud e, i tako dalje i volim kroz nju proći pjevačke i autom priznajem a, ljubav je davanje konkretno a ne apstraktno što je karlović što su karlovići dali zvijezde posljednjih 30 godina ako je to što su dali ljubav onda ja više ne znam šta je ljubav ja? a ne odustajemo od teze da je ljubav davanje to znate u svojim životu kao politički projekt isto neće uspjeti. Dakle, pustimo ove velike emotivne i apstraktne priče, ljubavno, političko, obnavljati jedne zvijezde po meni ima mali broj birača, ovo je brutalna tehnika razmišljanja, ali ne mogu se nje odreći. Je li zanimljiva političkim partijama u borbi za vlast kad ima ne znam 900 minus x birača, jel, minus x, ne znam ga. Političke elite po meni koje bi aktivno i agilno stale iza obnove zvijezde urbano bi morale imati kao vrednotu, kao nešto njima jako važno jesu li Karlovačke opravljačke elite unutar 30 godina to imale kao nešto važno po rezultatu se vidi da nisu oni mogu reći da jesu ali ja gledam rezultat i svi gledamo rezultat idemo sada na upu to je dakle novi pokušaj koji kreće 23. 2013. u glasniku grada Karlovca je objavljena ta odluka inicijatori je Upravni odrež za prostorno uređenje, gradnju i zašto okoliša i izrada se povjerava u Urbaničkom zavodu grada Zagre i grupi Ivanskih suradnika među kojima sam sa zadovoljstvom osobno ja bio. Moji prijedlog i sloga nakon ovog uvoda, ovog svek što smo i znamo, a što sam naglasio, zašto je propadalo do sad, a nisu bili neozbiljni napori, i počeci. To je sve u početku bilo ozbiljno i, i, i s trudom i tako dalje, ali ta zagonetka zašto je zastalo, lebi nad zvijezdom i danas. I sad, meni se čini da je sad ili nikad. Ako će sad biti krah, ćete motivirati, angažirati socijalne i motivacije u nekom četvrtom pokušu za ne znam koji broje godine. A? Dakle, sad ili nikad. Malo vojnički, ali sorry, prozor mora pasti, ali da me neću ovi koji ne vole ovaj, NOB. Urbanički plan uređenja Zvijezde je rađen dugo, bilo je isto dugo vremena utrošeno na sporoženje urbanista i konzervatora, javno je predstavljen, diskurs je završila 15.3. i bit će u travnju. To su razni dokumenti s njega. Moje a, a, jednostavno doživlja je da se u njemu desila a, konceptualizacija nova, da je postignuta ravnoteža između zvijezde i spolne kulture i žive zvijezde, to je ono što je kolega Jelek upozoravao davne 79. Jel? Da su detektirane žarišne teme, jesu, postignuti je konsenzu s obitnim dostavnošnim dilema u planu, to ne znači da je u Karlovcu, u političkom životu, ali u planu je. I slijede naredni koraci. Ako se malo detaljnije udubimo, namjena zgrada plana se dogovarati s njihovim vlasnicima, to je ta tehnika koju sam već izložio, omogući će se razvoj i širenje VUKA na njihove lokacije drugdje u zvijezdi, to je naprosto životodajni institucija, to je jasno, ožigurat će se prostinu vidjeti za odvijenje povremenih stalnih aktivnosti na trgovima i ulicama, i infrastrukturne građane koje se na uklapove zvezde zvijezde će se dislocirati, plinska redukcijska stanica, čelišna konstrukcija ovog ružnog, jel, odvratnog odošljača i repetitora. U najvećoj mogućoj mjeri izveće se izbori renesansni ogli zvijezde. To je konačno, kako bih rekao, leglo, može se puno, ali ne može se sve, ne možemo se vratiti u renesansu, ali aktivan stave zauzet prema eh, zvijezdi kao spomeniku, u šancu se osigurati kontinuiran zeleni prostor, ovo je sličica na prvi dan projeća, sada na ulazimo u Zvezduli će se Mostovi Potonici postojeći gradovi u šansu se neće rušiti. Pustimo to što je sad pa je nagrdilo, pa vam ti tamti šta ćemo sa imamo jako puno novaca, pa ćemo sad početi rušiti, ma ko će dati novce za ono školu tamo ili za starački dom. To to od takog tipa mišljenja treba definitivno odustati, jel? pa ne može ne može, ali idemo dalje, idemo zvijezdu u srcu obnavljati u mnogim dijelovima kojom sad zapuštena. Vojena na neće biti kroz više mjenske sad, to je bila vojna, zgrada, što je bilo, ali sad se ne može jedna funkcija staviti. Ja sam pitao ove iz banke, pa je prva ideja bila da tamo se presili banka, pa se od toga odustali, sad nemaju nikakvu ideju. Prena tome, to su zdravi ciljevi, zdrava ravnoteže, unutra zdravi konsenzus, bar na razlih planera, u javnoj diskusi, što je bilo, čučemo. Upozvijezda je i napredak u participaciji i sudjelovanju javnosti, tome je posebno razusljelo da je naprijedni broj radionica, šest radionica, pet studija, nije, nije se djelovalo zatvoreno, djelovalo se otvorno, koje je htio ući u priču, taj je ušao. I idem još pet minuta prema kraju. Kako voditi proces zvijezda? moje osobne misle koje iznosim ovako bez, bez, kako bi rekao, konzultiranja s bilo kim. Po meni to mora biti konzorcija interesa vlasnika zgrada, uprave grada i građana Karlovca, malo ovo konzorcija interesa zvuči ružno, kao neki kapitalistički, ali htio bi naglasiti tu konkretnost. Je. I moj prijedlog je, to mislim da mora biti, ako gradska uprava po mišljenju to ne shvati, da je u ravni značaja zvijezde. Zvijezdi treba re, ponovo proizvoditi značaj. Jedini institucionalni oblik vođenja procesa dalje po meni je da postoji ured za upravljanje gospodine zvjezdom. Ako grad Karlovac, tako nešto, ne mora se tako zvati, ali da ima focal point koji će to vući, izraziti jasan za sve, interesente, po meni to će biti neskvaćanje, biti obnove i oživljavanje zvijezde. To se lako može desiti. Ja? Ako se dešavalo ovo što se do sada dešavalo, lako se može desiti da ovako nešto neće biti uspoznjeno. Od našeg novog premijera se čuo dva termina, pa sam ih vam ovdje prodao. Ja? To je ovaj famozni CEO, Chief Integration Officer. Taj ured bi to bio za zvijezdu. I nešto što me posebno oduševilo, to je pojam Progress Chaser. Ja to nikad nisam čuo, ali, evo, Mikla čuo što toliko godina, naučio i oduševio se. Utjerivač napretka. Što nije dobro. Neko postoji kod stalno razbijene dijelove, recimo da je zvijezda operacija, široka, dugačka, duboka, komplicirana, kompleksna, i sad neko stalno na svim točkama gdje dolazi do usporenja tjera prema napretku. Ali on je za to institucionalno ustanovljen i plaćan. Ako to ne radi, nije zaslužio plaću. A Priča od 2030. mislim da je vrlo realna, da to nije nikako, kako bi rekao, predugo razdoblje, korak po korak, točka stop, prvo u srcu, ključe u srcu zvijezde, to je moja teza, jedan proces koji će trajati i čuvati sinergiju i kooperaciju koja je, evo sada, oko upua dosegnuta, što prije nije bio slučaj. Tko? Ovo ću preskođiti, tko? Vlasnici, tko? Prvo. Što mogu lokalni stanovnici i poduznici, vlastni i prostora u zvijezdi? Sjetimo se osnovog prvila stanovništva zvijezde. Odmah, odgovor, nažalost, sorry, činjenice. Oni, velika većina, oko 17% njih mogu malo. Kad smo u anketi postavili pitanje da dobijete povoljan kredit, ekonomskoj anketi, ne, ja sam radio intervjuje, kolega jadran je radio ankete, ušto bi utrošili te novčake koje bi dobili na povoljan kredit? Fasadi, krovovi, unapređenje grijanja, drv, mijenjanje drvenih prozora koji su svi trošni i tako da Dakle, to je usmjerena energija nešto veće i jače, većina tih ljudi ne može. To je jedna od mnogih slika, ali ljučita se. Što mogu lokalni poduzetnici? Njih 185. Struktura je ovdje, nema vremena sa, na tom zadržavati, ali to je vrlo zanimljiv slajd, ugostiteljski 22, trgovina 21, banke 1, javna uprava, javne tvrtke i tako da je obrti 26, tvrtke uredski prostor je 59. Žeš da bi mogla biti prostor ugodnih ureda, to je sigurno, jel? Tako je onaj arhitekt iz Ozlja i napravio sebi ugodan ured u Haulikovi. I tumači me kako njemu krasno dolazi na posao u, u zvijezdu, jel? I k stano je gore na kato Fizička je pravna lica izvan zvijezde, mogući kupci i investitori, Stanova, ureda, i tako dalje. Međutim, ovdje, prije nego se završenim, moram se sjetiti kolege Petračića koji tamo stoji, što nema stolaca. Ali Dobro. O, ovaj, njegove ideje koja je vrlo zdrava, eh, to je o u jednom hipu obnove infrastrukture, jel? I to sinkronizirano svega, s čime bi se između ostalog onu diskusiju može to doprinati, ali to mi je užasno važno, jer je sve skupa stoji na truleži, jel? I to je puno vode, svega tu. I tada se diže vrijednost ukupne zvijezde sa novom infrastrukturom. A ko je to vrijednost? Ko će ga zavrtiti? Gdje će se naći novci? O tom možemo u diskusiji. Što će država učiniti sa svojom 21 zgradom? Ja osobno da sam Karoličan na Hrvatsku državu poludio, bez obzira koja stranka je vodila, sa ovakvim ponašanjem, ja? zato od milja uvijek im, čak Hrvatski grb harđavi, u, u ovoj varijanti, to mi je nepojmljivo, to je, je apsolutno kako bih rekao nepojmljivo. što će grad jel? evo, famozni putnik ako sam ja dobro objavisten on je jednim dijelom gradska imovina a to je bila jedna sjajna gostiona sjajno mjesto, ulazno s te strane možda nisam dobro informiran nek me ispravi ko tu je za to i evo, 45 minuta obećao sam, to sam izvršio vreme za razgovor ovo nećemo danas. Hvala Repubno, Gospodina Vladi u ovom istriktnom predavanju, jer bi je pomalo tužno što nas podsjeća u kakvom stanju preiziva. Kako naziv predavanje kaže koga briga za jezid? Ja bi rekao da, evo, vidi se da Ipo briga za jezid, pošto je puna dvorana, s toga ne bi izurpirao ovoga vrijeme, već bih propustio publici, uvidim evo, čini se doktor Vitas, ima prvi titel izvoli. na ovdje sve postane ste govorili detalja mi se da ste veliki silno vrijeme sve to i to ste prikazali ja obožavam kad vi govorite uživam. već sam vas pet put slušao sjajno, da, da nastavite ja ne znam, pa zato sam sad to rekao, jer sad dođe kuđenje. Ja, da, dakle, mislim da većina ove prisutne manje više to zna. Tako je, da. A i ovi koji su radili te planove ranije su isto manje više znali. Pa opet ništa od toga. No, dobro, vidite. A imate vi ideju zašto ništa od toga? Imate vi ideju? Pa gledajte, ja mislim da je, su dvije stvari vrlo važne jedno gradski čelnici dakle, oni su nisu imali dovoljno sluha a i u tom smislu su nesposobni, čelnici ja ne mislim ove arhitektice koje rade u magistratu to ne, <laughs> ne, ne, ne ovi ovaj drugi e, nemojte ih imenovati, stanite ajmo dalje ne, da, dakle, ovako, sad ću se vratiti da je ništa malo neogurno izvolite u vašoj o zemljograpskoj studiji. Ste na jednom mjestu kazali da je glavni razlik što obnovane kreće ne su glasve građana koji se ne mogu dogovoriti što i kako činiti da to krene. I sad slijedi ona jedna famozna rečenica. Famozna, stvarno. E sad ćete čuditi. <laughs> dakle, to ne suglasir. Je podgrijavala jedna grupa englednih da iz udruge za zaštitu i razvoj kulturne i prirodne maštine Karlovca intelektualno predvođena jednim urbanistom Zagrebačkom koji se zove Morsan da, tako je, da je e, pa evo sad sam e, sad navjel. oni su radili to na taj način dakle njihova aktivnost je bila štetna na taj način što su u svim javnim raspravama zadnjih godina odnosno već u kao glavnu temu razgovora na metodnih pitanja BDV-a i Šančeva. Tako da se u tijim javnim raspravama manje njih govorilo o zvijezdi, o najmultadnjih, o više i šančinima. Mi koji živimo u Karlosu i to pratimo, nislimo da to nije točno. Zašto? U svim tim javnim raspravama su građani redovno se žalili i tugovali što zvijezda propada i vječnom su postavljali pitanje kak ćete onako krenuti. A, o i šančeljima se u javnim rastvarama malo govorilo. A, o vedenjima i šančeljima se govorilo uglavnom, u glavnom istručenju. U govorima to da, dakle urbanisti, arhitekti, konzervatori i drugi zainteresirani, ali Dakle, u javnim raspravama malo ubeden na I spada, da smo mi, i ja sam član ugru, Nam, nam da smo mi de facto jedan štepni faktor u tom gradu, u tom smislu. Dakle, predsjednik ljudi VHS-u ono nijem Gerga. I na on, ondje pragu. Tu je, je, je Kropson-Morsan, koji već godina, godinama radi na tomu, je diplomacijima se zamjerio, ali mislim da one njegove glavne ideje su dobre. E, I i drugi, recimo, tu je izvonimir Juliša. Dakle, to je inženjer građevine u Birovini, vrhunskih strona. On i njegov kolega, jedan su radili statiku, on je statičar. jedan od ona dva nebodjera u Savskoj, ona dva velika, jer? a to se ne pobjeravao nijekomu, dakle, to je dobra struka. On je godinama radio besplatno na popravljanju onih šteta na crkvi trojici i na pranjevaškom samostanu, da. jer je metra... sve, sve ja to razumijem, mogu vam odgovoriti ili ćete mi još navoditi ljude? samo malo, mi smo što zaboravili. Dakle, vi proglašavate jednu takvu grupu jednim eh, faktorom koji negativno djeluje na, tu, na, taj, na to suglaske građeva, dakle, mislim da to Dobro. nije u ovaj, redu. Ja, ja vas potpuno razumijem. Moj problem je bio sljedeći. Kad sam porazgovarao sa 50 ljudi, i to po dva sata, s nekima po četiri sata, došao sam do sljedeće zaključka, da je u ukupnoj mentalnoj strategiji Karlovca Zašto je to odgovaralo u gradskim ocima, imam ja svoj odgovor i na to. Nije se dolazilo do suglasja. Ova strana je s pravom zastupala ono zašto je bila najkompetentnija. Vi lijepo navodite kompetencije tih ljudi. Ja sam pričao i sa Geberom i sa Morsanom i sa svima sam ja razgovarao sa Capanom koji je bio prvi u prve uprave kada je to osnovano 2012. mislim da je društvo osnovano. Ja? ja sam pregledao i to cijelo društvo što rada. Međutim, nije riječ o tom društvu. Nije riječ o samo jednom akteru. Riječ je o slici sociološkoj ukupne situacije u kojoj je takav rad u takoj pasivnosti gradske otaca, u takoj ponašanju građana zvijezde, u takvom ponašanju građana Karlovca, u konačnoj rezultanti probajte sad malo misliti x plus y plus z plus to jednako u konačni rezultati šta? Šta je konačni rezultat cijelog spleta aktiviteta svih aktera, propadanje zvijezde. Ja sam se možda verbalno krivo izrazio, ali meni rezultat svih zalaganja, vi možete reći ja sam se zalagao, ja sam se zalagal, ja sam se zalagal. svi su se zalagali ovi tu, Sigma jeste nula. Ma kako ste se zalagali ako je sigma nula? Možete tu matematiku socijalno shvatiti. I gotovo, nema Boga, to je strogi jedan kriterij gdje ja moram, jer nisam glup, točno shvatiti ovo što vi govorite. Ljudi su se maksimalno trudili, evo vam sukob oko studijenskog doma. sam kaže, to tamo ne smije biti, to je šanac, to je ovo, to je ono. Znate koji je moj odgovor sam bio? kolega Vasar, ba, našao novce, htio je baš to, tamo je vlažno bilo, svašta je, moglo je možda nešto novog radije, ali oni su htjeli u svom kompleksu. I u toj priči ne u šancu ili da u šancu, moj stav je bio vrlo jednostavan, a to je ovo, ovaj, živa zvijezda. Da u šancu, nije više važno to. I na, na cesti se odluke o razvoju zvijezde morate odlučiti, ne no, mišljete stalno vi kad ne u šancu, ovo ne, čak su bile ideje srušiti onu školu. ruši, ma mislim, ti, ra, ti radikalizmi su umeđu ono otupili. I više toga nema. Ali u cijelom tom procesu zadnjih 30 godina, a društvo od nedavno, društvo od 2012. Tako? Godine, da. Da. E, tu je trebalo cjelovitije razmišljati pa mene je kolega Uzelac, moj stari prijatelj, napad zbog te rečenice. Ja sam vam pokušao objasniti da cijelina nije uspjela i taj trud je u okviru te cjeline Karolačke nije dovolj do rezultata. To je moj ovaj sintezna inteligencija kriterij. A ne sektor. Je bio pametan, sektor je predlagao i onda je na cijelini postigo ništa. Zaom je, stroga ocjena. Ali je to kratkog daha. Koje je to? A sve ovo što, što se sad radi, to je vrlo kratkog daha. A šta, je, šta bi bilo, gospođa, dugog daha? Dugoročno gledaj. Ovo je kratkoročna stvar. Moja država. Govorite o studentskom domu? Molim? Govorite o studentskom domu ili? Govorim i o studentskom domu. Da. Dobro? Da. Ali, sad gledajte. Ja sam otišla u Zagreb još uvijek živim u Zagrebu. A je? Je, još uvijek živim u Zagrebu. Moja profesorica je mene u Zagreba, ja od... dobro da, i ja sam upravo za pet dana u mirovini. Znači, da, Super, u starostnoj mirovini, mm. od kada se u uzavljaju u Karnicu, nije ništa dogodilo. Točno. Kako doba? Prosti, samo malo doba. Neka Vite završi, dajte da je starci. Godi, reci, reci, reci te, da. Što se tiče tog e, vojavne koja se preoređuje u studenski Da, to je jedan detalj. Dobro, ali na njemu se lomi tip stava. To morate shvatiti. To je jedan detalj. Nije to detalj, to je konkretni slučaj sukoba. Je, konkretni, ali malo u svemu tome. On, e, nama je jasno da veleučnište treba prostora i ono će da dobiti i na taj način će zvijezda biti življa, na taj način će veleučnište kratkorošlo e, zadovoljiti svoje potrebe, ali, ali, naša udruva. Jaštvo. Neće da aktivno se nije šire, šire zasnivala. Recimo, mi već godinamo no, pozdravamo na garažu ispod Jelaćić plac. Jel? Ja. I koliko ja vidim. Neće od tog biti niš, ne morate se briti. Dobro, dobro. vidim i... Upu je to odbacio. Znam, znam. A koliko su se učili s tim? Pa šta onda? Naša... Živite brutalan, gospod. Pa čemu. Će... Dobro, sad ću složiti. E, ako je izuzmeno tu bojarnu, smatrate li vi da je naša udruga bila tehnika? Ne, ne, ne, ne. ni slučajno. Cijelina mi je me kriterij govora. Petarčić, ali prvo je gospodinu, izvolite. Ja ću kratko, ako dozvolite samo isprava krivost na ona. Može. Taj gredijalac koji je obnovio studijenski dom. To je se dao i učević. On je ravnatelj uh, studijenskog centra. Čovjek koji je zapravo u jesku ušao sa tim studijenskih centrov. To je on isto tako novina zgrada. I koji je napravio opću to koje je sigurno. Uh, znači ne znam tko je udio masterbaura, a on je modio tako. Fino, evo, sad smo čuli. Ja se osobno veselim da će studenti u zvijezdi, pa makar u šancu, imati svoj dom. A vi me koljite, režite, ja ću se joj dalje veseliti. Točka, ajmo dalje. Petarčić. Hvala. Gledali ste, govorili ste da je postoji kontinuitet e, ovog užasa, ali postoji kontinuitet i užasne politike u ovoj grad. No? Znači, to, to niste detektirali kao... Vi ste kolega u gradskom vijeću, zar ne? A, da, jesmo, nezavisni. Da, i ta Dobro. politika je užasna, da, naravno. Ovo je nekonkretna. I, znači, vi imate dugi niz godina gdje nijedan černik grada, Karlsa, nije se usudio uči u taj problem i riješi taj problem, odnosno, za taj problem, problem da bi išli riješiti, mogli bi prije da nekim drugim projektima zraditi to vas pa ga onda uložiti u, u zvijezdu. Znači, to jedno rukovodstvo grada Kavosa u ovih zadnjih, kako ste pokazali, ovo samostaljenja nije uspuno napraviti. Niti će napraviti ako ovako nastavi. A što se tiče ovog kupova koji ste kaželi da ste napravili jedno, jedan dobar materijal, evo, recimo ja vas pitam jednom, jednostavno pisanje. Ja sam investircan, želim kupiti jednu kuću u zvijezdi, recite mi da li sam ja siguran za bilo koju od tih kuća da je mogu srušiti i napraviti u istom obliku izvanja, da neće imati nekih drugih troškova osim ponovne garantije. Ako mene pitaš, ja odgovor ne znam, A ako mene ponovo pitaš, ja mislim da bi se ti se ne bi dalo surošlo. Što me je problem? Znači, e, ja kao investitor kad bi išao kupiti kuću, bez ja sam i mislio zaista kupiti, ovaj, e, gubim e, ne znam što me sve čeka jer su ti uvjeti, odnosno tako što toni pričali u mm -hmm. užasni i traže nekakvo sačuvavanje dijelova konstrukcije do razine perverzije, a bio sam studionik u gradnji kod nekih kuća gdje su se čuvale prednje fasade, onako grbale itd. Iznutra sam napravila kompletna arbrev ovaj, petlose konstrukcija samo da bi, eto, vladna Ines Pistor izgubio neki nomad, sve se moglo sa modernim materijalima napraviti. I bojim se da nećete nikad napraviti ništa dok taj vukup u svom glavnom dijelu ne bi, bi stao na jednu su A4 formata koji bi sadržavao jednostavno u ove te građe zvijeti. Poznajem tvoj način razmišljanja i izuzetno ga i Poznajem još nešto, onu veliku kartu koju sam gledao na televiziji da se raspostavlja, koja pokazuje kako hrvatska država u svom pravnom sustavu, kad se sve zbroji, jel? to je nešto vrlo dragoceno što se nabrio, pokazuje da su sve stvari užasno tako kako su do sad napravljene, komplicirane, usporavajuće, otežavajuće, itd. To znači da smo mi glup narod. To je moj jedini zaključak. Zašto mi ne bi brže, jednostavnije, jeftinije? Kao što rade Šveđane, kao što rade Nizvenci, itd. Dakle, mislim da si upravo, ali sada je pitanje sljedeće. Da li će onaj dio gradske uprave koje se bavi prostornim razvojem u daljnjem razvoju urbaničkog plana... Dok se čeliš, ono pa ne promijeni, neće ništa. Dobro, to je tvoja tvrdnja. Samo, samo da završim, pa idemo dalje na život i Meni je drago da razgovaramo, možemo sve što su mene tiče otvržati. Da li će se uspjeti racionalno uvjeriti, točno u ovu tezu koju ti tvrdiš, plan upravljanja bi trebao biti... To, to je jedan dokument koji za povijesni jezgre nema u Hrvatskoj iskustva. Još. Nema. Ja? To, je, to je nešto novo. To se inače iz Europe naređuje, to treba napraviti da se zna kako da se kulturni spomenik vodi, u kom smjer. Ja? E, kolega koji je bio tu pa i otočio rekao da moramo Poljake e, navesti kao primjer, kako su oni objavljali svoju, ja sam polonist pa znam puno u Poljskoj, to su sjajni ljudi za obnovu kulturne baštine. Prema tome, odgovor je vrlo jedan stan. Ako se u planu upravljanja ne postave operativni, e, uvjerljivi, zadovoljavajući e, tračnice, a ne ovo tup, tup, tup, pa stano tup, onda ništa. Kolega Capan, koji vodi komer, podruženik, on je kupio nešto u zvijezdi, mi se mali starački dom napravio u blizi Nisvetog Ante, i odustao je za sada, pričali smo detaljno, ovaj, ne smijem pričati detalje, jel, bilo bi indiskretno, jer su mu postavljene neke zaprke, koje njemu kompliciraju život, poskuplju, jel, vade pare džepa, i neće. A već je kupio, i tako dalje, idemo. Kratko jedno da kažem, mi nismo glup narod, mi nemamo vodsku koje je kako treba. Gospodine, da li onda imamo glupu vodsku? Gospodine, ja znam sve ove koje ste navedili, vi gradonačelnici, od profesora trgovaca, privatnih trgovca itede nijedno nema nikakvog kontinuiteta i svaki on se vozi na svoju liniju. A to vi znate iz iskustva, to je recimo ne znam, ja bih čekivo da se na zvijezdi nekakav kontinuitet treba održavati. To je bilo logično. Ali, mogu nešto reći. Mi ste vrlo realno rekli jednu situaciju. Postavili ste tisuću, 2030. godinu. Ne počeljnici, odnosno politika, gledat tako dalek. Oni gledaju četiri godine. Četiri, eventualno osam. Poslije toga njih ništa ne interesira. Zato vam kažete je to kratkog daha. Mi, mi, nemamo, mi nemamo koncepciju. Aha, razumijem. Sad razumijem. Mi nemamo koncepciju dugoročnu. Mi možemo imati kratkoročni program koji može vodu četiri godine dok je jedna politika na ovu. Ali dugoročno što vi ste spomenuli, 2030. godinu i to je pravi način razmišljanja Jer ne mogu ja razmišljati četiri godine u napit, nego sto godina u napit, se može. Ja se s vama potpuno slažem, ne mogu ništa ni dodati, ni dodati. Čak u onako kad malo dublje radim se, mislim da treba dodati pet godina. Na ovu našu sporost, Naravno. pravne, ovo što je petređen, ali i tako je. Izvolite mladiću. Večer. Dobre večer. Sviđu majice ne mogla, sama zvijezda nešto, super, da. Kada su u to su zvijezdice ovih ostalih u XX Tri XXL, jednu za mene, ajmo. <laughs> pa njelu pa njel, ka njel, se može baviti. Kaj? Nema to ajmo, ajmo. E, sad slušaj Jeste vi neki gospodin koji može prisiditi u gradsku upravi da se promijene? Ja nisam ni jednoj stranci, jer ja samo znam mislit, to je sve. Dobro. E, da li kod, da li ima kod vas 15 ovlaca branitelja nekoga koji ima doma kako vružje? <laughs> ne već! Odgovor je nema, idemo okay, dalje. Dobro, da li, da li, ok, dobro. Da li, e, znate što je to e, ono nešto što se Francuzi s mislima sjećimo pa ima ono teternost na sebi? Na ne znamo, idemo dalje. O, i da li ste mi svjesni da već, ne znam, po koji put tu sjedimo i apsolutno se ništa nije promjerio? Jesmo, idemo dalje. <laughs> da, li ja, da li ja trebam još dolaziti ovdje i ne znam, umjesto da sam dometi dao neki u 3D. <laughs> to je vaša slobodna volja, možete, ne morate. Ok, dobro. Ovo, jeste vidili moj 3D karolac u. Jesam oduševen sam. Jesu. Jel to, jel to ovoga pomaže ili odmaže? Pomaže. pomaže. Dobro. Isključivo pomaže. Lijepo, poželjno. S -supra. S -supra. Do, da li smijem, ja, smijem ja i dalje ovoga sa Helebardama, Stetan Vosograd, Kičevecima na face -u. Ne pa smijem. Pa ja li tešta očete, ali neće biti učinkovito. Ajmo Dobro. dalje. Dobro, ovak, da, od, da, od, da odemo u, u Australiju čuvat ovci, pa da se vrate sa kofrima punih parih dana Mnogi mladi odlaze, oci će ih sve više ako se ovako nastave. To vam jedino što ja mogu reći. Moj sin odlazi u Švedsku. Šta da vam priče? Točko se. Ajmo dalje. Dobro, uh, ovako, što se tiče Karloca i naše karlovičke zvjedičice, zašto je nosimo u majicu? Zato što pokušavamo u neki način natjerati nas, već skupo na razmišljanje, da nismo jedini i da kada već imamo ljude koji kompiliraju, prepisuju, žele biti nekoj nešto u državi, onda graži mater, odi u Burtanž. evo ja, ja, ja ću skupiti, ja ću tići na tu, tu i čarstva, Znalit ćemo nekakvu paru, zapalit će par vištu na dubcu, neko će nešto staviti ovako, ja ti kupim kartu, odi, molim te, u Bortanž, prepiši, kompiliraj njegovu u Ilionarden, odi tamo gore u Zamošić, prepiši, Pre... samo prevedi sad, daćemo nekom koji ko prevodi sa Nizovskom na Hrvatski, prepiši, ne se tu i ne pravit ćemo. Nismo glupi. Ali ne treba nama to, imamo mi, urbanistski plan urednjenja, uzmite da ruke i ga. Ako kad ga pređirje, kažete da nema ne. ja... Pa sve okej, okay, ali kad će? Bravo, to sam vam ja pitao pet puta. Ja mogu sad, ja mogu sad da možem oboljeti vrak, i ja sutra umrem. Da, to je moguće, možemo svi pomreti od gladi za deset godina u Hrvatskoj, možda i to. Dajte mi tu ja idem sad prvi odmah. Ovo je ovaj kada mi se jako sviđano. To se svi pitamo. No? Kada? Jer ako dugo, predugo nešto slušate... Ja bi sad... Do, da, i bi sad, a u, u, u malom mozgu pomislite nikada. Ako ovako do sada, onda nikada. Dakle, upravo to je ta razdjelnica na kojoj ja insistiram u tipu razmišlja, u ja mindsetu. Sa, ja sam tjel doti sa lopatom i sa oni bog gradatelji više širom ovdje, ovdje kacim. Ali nisam tjel biti toliko... Šašni pa sam došao sa <laughs> Ne, ne bi bili šašni, to bi je bio jedan performance koji spada u moderno izražavanje, to je moje mišljenje. Dakle drugi podođete. Apsolutno. Stima. Još nešto. Vidim da su tu gradski oci i gratske majke. Pešu. Gradski oci Hrvatske majke. Ovako, ovako, ovako, ovako. Sku... Ne spa se, gled, doći ćemo mi iza Ustrugarske stranke i ćemo vas po te van. Dobro, ajde sad ćemo. Sad ću reći. Ako Pitajte se zašto grad tako izgleda. Pogledajte našto liče vrata od gradske uprave. Zaljepljeno se s elotepom, zabijeno u fasadu s onim špenaklama, opri spada svijek krova. Jel to ima u Amsterdamu? jel to ima u Gracu? jel to ima u Beću gradske upravi? Nema. Dobro. Šta je? Sad sta. A ne, pa mislim, Naj, Najte se više srediti, molim vas jedite. A ovo, kad ste pitali kada, to je, izgleda, kad bi sve sveli na jednu riječ oko zvijezde, Jel, kad bi vas neko prisutilo, samo jednu riječ režite zvijezde, onda bi ostalo samo to kada. I to bi zvonilo iz mnogih glava, duša, usta i tako da. tome, ja vas putmuno razumijem, malo ste agresivni, ovo je u govoru tijela autoritarni prs, da vas naučim. Autoritarni prs znači da prijetite. Ne morate oružje, ne morate fizički, nego verbalno. Nemojte to raditi. Ja sam to morao neke ozbiljne ljude upozoriti da ne rade. Ne morate vi niš reći, ako napravite ovo, gotovo vi ste sve rekli. Dakle, nikad više, za vaše lijepo osjećanje, ne za vaše dobro, ne pritim ja vama, nemojte baratati autoritarni To u vojsci američkoj je, to ono kad se uneseo, ja ću tebe... Ajmo dalje, Ana. Ana, izvoli. Evo, ako svima što ste došli, Hvala Nevene što si ipak uh, došao. Neven i ja ćemo uh, vikend nakon Uskrsa ići u uh, proljetno čišćenje zvijezde da malo tu energiju iskoristimo. A, a ono što možete nam se priđužiti, može se jednostavno nekim onako angažmano da se minimalno ovledi. Ali ono što sam htjela reći u vezi ovih izbora i četiri godine i četiri godine i kako se 30 godina ne može, meni u lijeva nadu situacija u Šibeniku. Šibenik je isto bio, bio jedno ružno pače, svi su ga uspoređivali sa Zadrom kao grad koji se ne razvija, kao grad koji propada nasuprot Zadru i sad je Šibenik doživio Znači, obnavljaju se one dvije tvrđave njihove ko ulazi na, na listu UNESCO uh, ili već je predložen za UNESCO -u listu svjetske baštine, unutarnji grad se oređuje, oni su uspjeli. Uh, ključ uspjeha, koliko sam ja čitalo u novinama, je bilo to da su različite gradske vlasti, nakon nekoliko izbornih ciklusa, shvatile da moraju jedni drugi podržavati projekte jedni drugi. Znači ne može to ono, četiri godine uh, jedna vlast, druga vlast dođe pa sve sruši pa ispočetka jer tamo tako se nigdje ne stiže, oni su to, hvala Bogu, shvatili i negdje su krenuli. Uh, pa i ste ako možemo zaključiti da učimo iz iskustva, ako učimo iz iskustva, onda se, ja nadam da je u Karlovcu će se to dogoditi da jednostavno nakon uh, nekoliko tih neuspjelih pokušaja i pokušaka da će doći po te svijesti u Prajolini Evropa sa tim sedmogodišnjim ciklusima tjera na takav tip dugorošnog razmišljanja i suradnje. i ne voljela da se ode odavlja sa takvim strašno pesimističnim ovaj, odoživljajem, dovoljno je, dovoljno je dugo ta 2030. Pa da još i to kažemo pa neće i tada mislim stvarno <laughs> Da, ali, ali uh, uh, pesimizam je tip, uh, kako bi rekao, mindseta. Pesimizma ima dovoljno u Karlovcu. Ja sam došao prošle godine, ja ga mjerim na kilometre, mislim. I, I u Hrvatskoj ima već puno pesimizma, je? ali to je zato jer nema djelatnog mišljenja i djelovanja. Šta je s Hrvatskom 25 godine? Napredovala. Pustimo rat, Uzmimo, ne 25 godina 20 Rat je završio, u kojoj je bilo rušenje zvija, ali kako se postupa sa resursima, s ljudima, kakav je to tip, znate kako smo mi društvo, to ti kao politolog još bolje možeš razumjeti, od mi nemamo inkluzivnu situaciju, ima jedna knjiga zašto neke zemlje propadaju, a zašto neke napreduju, napreduju one zemlje koje se ponašaju inkluzivno, što to znači, koje uključuju, koji stalno uključuju sve snage, mišljenja, znanja, struke, jel, kako smo mi društvo, mi smo ekskluzivno društvo, to nije ono, ono, ono buržursko je to, nego isključivo društvo. Mi se međusobno jel najčešće isključivo. Mi toga nismo svjesni. Kad pročitate tu knjigu, ja sam se dao truda, znaš kako volimo čitati knjige, to je to. I vi sad imate idiotsku bitku dvije partije ili koliko je, oko čega? Oko ekskluzivnosti. Nema reforma obrazovanja. Jedan trud, ozbiljan, pametan. I šta sad? Zato čovjek se treba braniti od tamo nekog teškog desničara, jel? da cijela reforma koja je rađena od 400 i koliko stručnjaka, 20 od njih ja znam, će propast. Dakle, opet, ekskluzivno, inkluzivno. To je jedna opća teorija razvoja, bez inkluzivnosti ne ide. Čim se snage ja uvijek sam studentima predavao o socijalnog razvoja način, ka, šta je Hrvatska? Hrvatska je brod, piše Hrvatska, vijorička Hrvatska zastava. A šta radi posada na brodu? Maklja se. A šta radi za kormilom? Malo jedan dođe, pa u, u, dođe drugi, pa ga istuče, pa uzme ovog i kut taj brod 20 godina plovi? Pa imamo rezultate, isto kao sa zvijezdom. Rezultati su jasni. Ima ih jako puno. Imamo Eurostat sad. Na? komparaciju svih podataka mi sad moramo slat podatke i onda jedan da se sad ne zapalim pa ne pričam kad je ispalo da je u Hrvatskoj iza Grčke i Španijske Hrvatska treća po broju nezaposlenih mladih onda je bivši premjer rekao to nije istina a podatke za to su posle po obavezi Hrvatske službe. Dakle, to vam je ekskluzivno ponašanje koje smanjuje ukupne snage, ukupne motivacije. Tom se konačno treba oprijeti. Ne, ne ide to. To ne vodi nikuda. Prena tome pesimizam, defetizam. Sve, sve, sve nevjerica da se nešto može. Pa dobro, ako ne vjeruješ da se nešto može, ništa neće ni biti. Je li tako? Već u samoj riječi, već u samoj emociji je biti će nešto ili neće biti klica budućnosti u misli u onom što danas sada ovdje doma bilo gdje mislimo izvodite ali prije nego što ga dam pitanje postavio pitanje kako ne vem kaže gradskim ocima i gradskim majkama s obzirom da se spominje ja činevim inkluzivnost pa da li postoji mogućnost da neko predloži da se napravi taj održi što ste vi rekli za upravljanje gradskom jezvom ništa da predloži neko da dava, koji ne bi misliju onda osjećan, e, po stranačnim podelama. Ne, po na vlasti, je način taj taj prvodi ko. Znači on, što, on, što on hoće, to on i proverde. Znači, odnova zvijezde po načinu u mojoj populaciji, što sam vama dao, je oko 50 milijona kuna. To je oko 200, 200 i nešto euro po kvalitometru ulica. Znači. Što se može napraviti cijela infrastruktura i cijelo opočenje i cijela rasveta i cijeli promet srediti onako kako bi to trebalo biti da bi bilo atraktivno za druge. I sad s ovim da li ste mi dali nekakvi element, e, u stvari vas pitao ono jedno pitanje koje bi mogu biti dao zašto je u A. zvijezdi najskuplja raditi? Najskuplja? Zašto je u zvijezdi najskuplje, u, u zvijezdi najskuplje poslova? Ajde. To mene pitaš. Da. Zašto je u zvijezdima? Ne znam. Pa me... Sa biznismenima znači, ću tek to, razgovarat. E, moram da oplaćati rentu. Dobro, da. A zašto je to tako? Zašto onaj koji radi i živi u zvijezdi, zašto on mora plaćati zvijez... rentu, spomenišku, a onda je u gledu ne. Onda se sam neko reći, e, to određuje zagrad. Ja kažem, pa nije isti. Uh -huh. Znači, zašto to ne bi plaćao cijeli Karlovac? ili, ili onda zvijezda bila oslobođena od toga da potencira da neko za tih nekog nije to, to mal Znači, to, neko ne radi nad tim uvjetima, preduvjetima koji će navuć nekog da dođe ovu znači, da, da bi u investirinoj zvijestu postalo privlačenje. To krenuo. Da. Da, znači, uvijek je sve svoj otežavajući okolnost. Nema olašavajući Da, da. To je dio ovog cijelog procesa do sad bi. Ja nisam daš razgovarao sa uh, poslovnim ljudima posebno, samo s jednim malim brojem, ali oni su uh, najbrži i najstroži u odluci, jer ne mogu čekati. Ne može Capan ići u nešto i dobiti takve zahteje da mu sve poskupi i da onda... Je Sto... Tako je. Gospodja je tražila riječ. Ja bih samo volila da mi prokomentirate jednu činjenicu. Rekli ste da je 21 objekat uljeta zvijezda u državnom vlasništvu. Tako. Kako komentirate činjenicu da jedna od institucija države, Ministarstva kulture, konservatorski odjel pod broj 1, se ne namalazi u zvijezdi, a vodi, znači to bi se tu u zvijezdu, ne samo da se ne nalazi u zvijezdi, već se nalazi u objektu izvan zvijezde za koji plaća Naja. Uh -huh. A šta da vam pametno kaže Nita? <laughs> A istovremeno... Da... Ja se sad ošćam glup u ime toj situacije. Da, jednostavno. Evo ti to. Ja bih um, možda nešto pozitivno sam gledamo to misleto. Ovako tebi smo mi sve već o na raznim radionizama i mislim, meni je sada već na ovog to je jedno to. istušća. Točno, sada. da. Dobro, htio sam nešto gledati Ja ipak vidim nešto. U gradu se je ipak pozitivne nekakvi vjetrovi. Osnovano je dosta udruhna. Sve te udrube nešto rade, indiciraju. Dakle, postoje neki drugi vjetrovi što nisu do sada postojene. E, Grad je sa svoje strane napravio ovaj e, novi urbanistički plan i prijedlog za revitalizaciju i to je nešto, dakle jedna podloga je stvorena na temelju koju bi se dalje trebalo razrađivati prostorni planovi određenih kvartova kako je to već u tom planu napravljeno i nešto bi se tu moglo napraviti. Međutim, problemi su uvijek ono što smo stalno svi tom ističeni. Vi ne znate zapravo što je gospodin Petrođeć sam puno puta isto izlagao. Dakle, to je strašna ta birokratizacija koja kod nas postoji. Ja ću vam reći u skladu s ovim nastavom današnje temelj koje smo danas trebali raspravljati više manje. Šta koći, ko koći različit? Evo ja ću vam primjerati jedan. Vi kao Gradska Četvr smo imali jednu izvarednu ideju Užili smo da svi turiste dolaze do gradske straže u obrasku ste, onda se okreću, vezaju tam čeći. Mezri, misli dalje ja nema nišće. Da. I mi smo sa sinom jednom napravili jedan dogovor, oni bi nam donirali točak. Donacija detonacija koja je u priliko jednogo kuna. Napravljena je krasna, velika ovako interaktivna karta, gde to govori turistu, evo tu ste kod gradske straže, i jedan krug gdje šta sve u 5 minuta mogu vidjeti od te počke. Odnošno rekli ste mi više krugova. Da, i šta mogu vidjeti recimo za 10 minuta hodapust. Dakle, gdje su banjke, gdje su restorani, gdje je... Da, super, da. Apoteka, evo okay. ono. Mi smo normalno u skladu sa Zatkom tražili gospodinu da to postavimo. Dakle, grad ne košta ništa. Naglašam to. Niste tražili novce od grada za realizaciju toga, da? Mi smo tražili po zakonu, da nam se dozvoli da tu jednu interaktivnu info od ploču i šta? Ništa. Išli smo par puta pitati, dobili smo informaciju da je grad s tim suglasan, odgled za imunisko pravilne posloje, s tim suglasan. Oni su morali pitati konzervatorski zavod, a konzervatorski zavod u Karlocu je rekao da se to ne može posebiti. Dakle, jedna obična ovakva ploča na dve štange, dodušću to ne pa, dok ne postoji arhitektorsko uređenje radit će ulici. A znamo, svi sada je isto, jedan se rekao u svom predavanju, da je 2007. donešen, ja sam ga osobno i vidio, bila je isto nekakva javna rasprava o tome, da je ide Sad nama grad ne daje dozvolu, zapravo mi pismeno dobili, a to biš traje šest mjeseci, prema tome, vjerojatno, nećemo ih dobiti. Odnosno, konzervatori vam ne daje, je? Za Ne, konzervatori su samo rekli da oni u to se ne mogu miješati. Ha, tperu rukice. Dakle, ne, dok se ne dalese architektorsko rješenje radičeve, evo vidite. I tako postoji. Dakle, svaka inicijativa u <hle> <hle> ovom pokrećenju. Mi smo zbjeli prilično aktivni u gradskoj četvr, dio protoga, Pada, negdje se zalomi i više nema. Evo, prizme druga. Tražili smo od grada da prisili javnu pokuzeće, dakle, kao Lovačko, nadost, da onaj Paveljočić, ovu ono, bivšu slačonicu kod Kroate, znate, gdje je Šamers, da je slačonica, da to ili urede, ili da to sluše. Jer to tamo je rubro jedno. To smo podjeli, evo, mi smo od prošle godine, od četvrtog mjeseca u mandatu, evo, do dan, danas nismo dobili nikakav nikakve odborstnice, bilo šta desa. Dakle, to je pitanje i smisl dakle, da je do ovoga predavanja. Jel? Dakle, kod hoći? Uči, daj prvo, neučikopistost, uprave, nesinkroniziranost, uprave sa određenim drugim državnim institucijama i ustanovama. To je osobni problem. I sada sad ću završiti. I sam predlog, predlagao na jednoj ovako razljici treba ovešati posnove nekakvu agenciju kako će se onda znati, ne znam, da li samostamo i u okviru ovog podjela za prostorno planiranje koja će pomoći gospođi Hajdin i njenom timu da, da koordinira i rad udruga koje se zalažu za razvoj i revitalizaciju svijeste. I političkih faktora i na kraju greva sve to treba neko koordinirati, dati planove, naći izvođače, ugovoriti izvođače, sve ovo i tak dalje. Dakle, sve nam to je ogroman jedan posao. Ja ne mogu vjerovati da, da sami taj odjel u e, borbavarsku, u gradstvo, može to sam I e, Mislim, i to mi je ovoga što ste vi danas izdjeli u predavanju ko hoće i zašto hoće. Novi vjetro i puša, tijeme postoje, samo treba neko cijelo koje će to sve koordinirati i s će nešto napraviti. E, to je Da, gledajte, kad bi nastavio ovaj razgovor na jedan zaostravajući način, onda se, ja sam to i rekao, kad nešto izgubi značaj, a ima imanentni značaj, zvijezda ima značaj, mi se možemo popišiti posebna zvijezda, ona će i dalje imati značaj, razumijete vi tu? I sad ako gradska uprava ne razumije da u daljnjim koracima, pri tome mislim na vrh uprave, to je jasno, ne? Ako ne razumije da za takav značajan objekt, on je značajno razmjenu Europe, molim kao spomenu kulture to, to ptiče na grani znaju. da tako značajnoj situaciji treba značajna inovativna ustava. Pa sa što je primjer izmislio ovoga koordinajšna? Ali vidi da to je vladi, svaki ministarstvo radi svoje i došao je do toga da to mora imat. I onda kog je imeno? Stručnjaka. Kolegu Puljica, poznajen osob. I ovi su poludili, naravno, i ne iz njihove stranke. Ne? I tako dalje, to nije tema. Prema tome, to je, kako bi rekao, organizacijska i, i, i mozgovna nužnost... A, a, a, a količina posla je ogromna. To će biti adresa po meni kad se napravi pravno prava, to će sigurno se roditi, na koji će svako ko je zainteresiran za bilo koji potez se prvo obratiti. Nećete se onda obratiti, ili je to zvijezda, a to je Ured za zvijezdu ili šta god, agencija nije važno. I onda će, ne, neće vam konzervator reći ovo, ovi, ovo i, i razdrobit će, razbit će, raz, atomizirat će, nego će ta instanca imati ovlasti, to je neki statut, onda neki pravilnik i tako dalje. Međutim, treba politička vrh shvatiti da zvijezdi ide u, u, u, u paru to. A to treba zagovarati, javno, u novinama i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je upravo to, ti novi Sada cijela jedna sinergija mladih ljudi, evo, tih udruga, ev, ipak to nekne politička voda, da, da će to zborati nešto samo opet, evo, je ovako predavanje ko vaše, mislim da pridonose tome da se nešto pokreni. Treba prestat blefirat da se zvijezdu podržava, nego ju treba počet živo podržava. Jer ovo je sve već tanko, bjedno i nikako. Podržavamo, a šetajte po njoj, ja sam običao sad već 50 puta od kada sam tu, jel, i, i to, nema, ne, to, tu su riječi res non verba, gotovo je s riječima tu to je, to je devalvacija riječi jel? Mi, mi ćemo mi, pa čekaj, daj, daj, daj ili, ili ovi, ričio sam sa par dučana u, u zvijezdi, pa ne mogu oni s tim prometom poslovati, sad se nešto u gradskoj upravi donijelo, ti si već tražio riječ, možeš opret dobiti da ko je prvi ja bi ja se, ja se samo na dovezu ovoga da pa, tu dosta se već govorilo oko uh, nekih europskih ili svjetskih rješenja i sad ono precrtavanje ovoga gdje se rekao kultač. Mislim, ja bih malo dalje, Briž koji, dakle, u Belgiji... Ne, e, ali da, ne znam, oni koji se sjećaju, prošle godine smo imali početkom 2014. u piro jednog sličnog projekta, kolega Mišković iz Rijeke ima to, svoje izlaganje. E, on je recimo taj, taj primjer, dakle Brižak, gdje su oni u stari, oni imaju taj tu jednu agenciju, World ili kaput, da. koja dakle, nije ekspertno, dakle samo imamo tu konzervatore i BOK. Tako. Dakle, imaju eh, najširi, ovoga, i, oda, liter, ono, široku eh, druhu stručnjaka, dakle socijologa, biologa, pa, politologa, novinara, PR-ovaca, stručnjaka za baštinu i tak dalje, koji se brinu o tome gradu. Dakle, to ne može raditi jedan gradski odjel, a opet normalno grad, treba biti politička volja da se uopće postavi, da se napravi jedno tijelo, ali, dakle, to tijelo je nezavisno, koje ne funkcionira, dakle, bez, ono, za politiku, nego, kako ste li, ono, tamo na početku izlaganja, ste, ono, imali ste dvije ali vi, ono, ste, šta ste, uh, <laughs> znači. Utirivač <laughs> napretka. druga. Utirivač napretka. Ja to još nisam engleski naučio, to e. mi je novo. Dakle, ja sam tam prije godinu i godinu i nešto, dakle, ono, Briž, uh, Bio sam prije godinu nešto u Luvenu, u Belgi, nedaleko Bruxell dakle i isto jednostavno. Hoćete je zatvoriti vrata, mene dakle, je osobno jedan, zima jedna agencija u biti koja se bavi sa, dakle, sa tim, sa gradom, baš na ovim razinu. Dakle, to ne, ono da dakle se politika. Dobro, vi ste potpuno jasni, to je logično. Dakle. To je njima logično. Trebalo bi biti nama. E ne? ja ću samo jedno pitanje, već sada kad sam ono nekako uzgo riječ vezano sa ovo što ste rekli za, za gospodina Capaner, tako? Da, Capaner. sad recimo, meni dalje nije jasno, ali ja radim što mi sigurno njih pet toliko pojasniti. Dakle, imamo jednu zgradu koja je upitna vrijednost, koja je u ono, truleč stanju. da koje zgradi ne? govorite? Ne u zvijezki, evo, koja je u toliko lošem stanju, dakle, da je uopće upitno ići obinavljati. Ima li smisla nju iz početka zidati da izgleda, dakle, od armiranog betona i pa da izgleda replika? Mislim, ono odnosno, stavno postavljaju pitanje zbog čega se naraz piše Natić i ja imamo mladih arhitekata, vrlo dobrih dizajnera i u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Dakle da se tu sagradi neka zgrada koja bi se e, integrirala, koja bi, se, koja bi uklapala se u ovaj okružje, ovaj, ovaj zvijezde, ovako kako izgleda. Da, da skratim, ja nisam stručnik za spomenike, dakle šta god bi rekao imao bi osjećaj da nešto ugriješim, ne, ja volim kompetenciju koja vrhnu na čelo. Ja samo sam konstatirao da je Hanžel ogradio, ono i preko noći srušio žitnu i jel, to je takav čovjek. On je to tako... da, da. Da, dakle, postoji i taj oblik, škoro gusarski, kako god to nazva. A, a kad dođete pristojno, kao što je gospodin Capan, Hanžel i Capan se malo razliku, nemojte se ljuditi. Jednog drugog sam razparao, pa imam jasne slike. Tipologiju ličnosti, karođe. Jednostavno, kad idete pitat, onda trebalo bi biti jasno, recimo ovi iz banke, ovaj nečak od ovoga šefa jel, HSA, on je do, na našu radionicu došao i rekao je pa mi bi tu vojarnu, jel, jel, jel mi to možemo sve srušiti, srušiti i obnoviti izvana tako kako je. Pa nije to neracionalno pitanje. Jel. I sad ja ne znam odgovoriti na pitanje, a zašto to ne bi bilo moguće? Ako bi izvana jel, bilo isto jer izgleda, opet nisam stručnjak, da kad bi se to na taj način naprijeo da bi bilo jeftinije. I trajnije. I trajnije. Ja? To Petračići vjerat u dlaku zna o čem bi tu trebalo pričati. Ali gledajte, to je jedna sad krupna metodološko konceptualna odluka u postupanju sa starim zgradama ja? u smislu da se u mozgu krene još korak dalje i da se kaže ja sad lupam gluposti, jer nisam kompetentan. Dobro, Možete sružiti, ali onda, jel, uz suradnju sa svima. Ja nisam ni za jedno, ni za drugo. Ja se samo pitam kako uklanjati prepreke koje se pojavlju kao prepreke u glavama investitora. Ako mi investitor kaže da mu se to ne isplati, a ja i dalje jašim da on to mora iznutra ništa ne ružiti, opet ona moja metodologija koja mi je ispala da je ja napadam društvo, konačni rezultat tih pravila je daljnje propadanje zvijezde. E pa onda ja više nisam za to pošto jesam za studentski dom u šancu. Razumijte me? Ne, ne, ne, Idemo ka živoj zvijezdi, a prestavimo mrtvu zvijezdu proizvoditi. To bilo pitanje vama, nego pitanje Ne, ne, u živo razgovaram. A, a... Sad ste me natirili da dotiram do, što se kaže, do, do krajnosti. Ja sam za živu zvijezdu, ne pod svaku cijenu, ali uz jedno mudro i pametno postupanje da se prekine misliti na način koji zvijezdu dalje upropaštava. Nego da konkretno i upropaštava popravlja, obnavlja, a to je onda, to su podreje neke promjene u mozgu, u načinu od i u raspodijeli o političkog e, mišljenja prema inkluzivnom, a udaljavanje od ekskluzivnog. Ja? A, a to su velike stvari za naš mentalitet, koji je malo spor, malo težak, i tako da je. A ove ovaj mladic je javio po drugi put, ali mene je strah, šta će on sad pričati, ja bi dao riječ nekom drugom. Ja sam jedno pitanje, da će Biće, da, sigurno. E, pa, ja i tri godine se borim sa načalnikom, gradom i načalniku policije. Ja živim u radičaju. Vjerujte mi, zva puta sam bio svijetljog da nekoga se ljudi u radičaju. Jer niko više, kone znako, sa svih strana imate znako, dosta piše do de. rekao sam i kao načalniku i načalniku policije. Dogovolite se, da bude dosta dozbani. A ljudi moji, 11,000, Uveć u pet pot kodne, tamo imate deset vrtija, oni nemaju uvjete za skladišta. Pet gajni piva kamirom voz u tri pot a uske ulice i ko kad oni to istovaraju. Vjerujte mi, ja, ja sam u 20, ja više neću vlagati u zgradu moju ne i vijediti uvaženju. Moja čer neće doći, jer se ne može živjeti. Primjer, moja suseda koja nije, on u Zagrebu onaj pokojna Pražeć, htjela iz zemljina u vrednosti. Ovo su tri mjeseca žive, gdje su dali uh, ovi naši lokalni uh, uh, službenici dozor na lažnim podacima za pizzeriju u našem borištu. Dva metra je stan od ulaza i od tog gdje rade. Tri stanara dođu mjesec dan u ovom mjestu u borištu. Nikoga prema to je dvorište 606. To je kod ste u ono, to se čuje sve živ. Okay. Ja govorim na tom svom kartu ne mogu koristiti tu gorišku nego radio. Ali sad ću imam deset birti i preko puta, pa stalo, na motira zvučni na birkju, prije u ljevičinu lokalu, sad ovaj što je došao novio nešto mirni, onda stave uh, one uh, terase nemaju one zagove. Stolicu kad vuče, 11 sat i pola 12 kad miču. Da. I pet metara je to od stanja. Ja Dobro. znam je to problem, treba naći neki dogod, razgovor. Ja sam bio kod do, dogar za ovaj, u gosljesku. Sreko, dajte im njima, vi nisu svi isti u gustenu. dajte im kući rek, to što mi pućamo kući rek, a se pomašemo svi dan to je jednostavno puta ne možete reda. da vam kažem vidio sam, sam jedno idem cestom u jedan sat ide kamenak od Bo, od Orova do Milošiniće zgrade na meni ja se ne mićem već par puta neću se mićem u jedan sat ješte je u pješačkoj zoni ja. on izad je zao kamen je ona na mene kaže dozvod pa što je to za mene raduješ se svima sam u In za ja sam bespravnu granju u ovom području, bespravno kad je tri godine šenju donesen kad sam gospodin rekao tamo u zaštiti prije su radnoj tržnici inspekcije za nadzor. Ja sam joj rekao gospodo, se kućan jer su zatvaraju vrata, 300 kila, svako jutro, čista ona beslužna, nikad se ne zatvaraju. Svako jutro ureću, možda isto dva sat kada vrate rupe, dobro. Urušujem se čimljak, okay. imam štetine, jaka, neću vrata, ja neću ja osobno, sadašnje stanje, ja ne znaš biti a ono što možemo zaštiti sad. Ja vidio sam vašu teku, vi ja ćemo razgovarati, jer ja nastavljam razgovore sa nizom ljudi, čisto zato jer imam vremena Sadašnji, u mirovinicu. To se da sve riješiti što vi pričate. To je se da rješiti. Postoje stupići, postoje ključevi, postoje stupove koji se na udaljinu upuštaju, dižu, postoje dozvole, postoje kontrola. Sve to u tim briževima postoji. Ne je nikakav veliki problem da se to napravi možda... tako da se čuva i radit će. Jel? A ne da se vi patite, Svarno, mučite i... Vi... da je to stvar policije. A nadzori policije, to stvar grada? Dobro, to je poznato, loptanje sa ljudima. A ja mislim, ipak mora. Oni ipak to šaj, a to je stara. A ne, znate, kad je premekano mekano, ovaj, ovaj, onda ostaje nikako. Najbolje kad se režimi, tehnološki organizaciji naprave tako da sve klapa. Puste ljude, dajte napravite. Imamo još nekoga, osim mlada kolege u prvom redu. Izvolite. smijem. Dama, first. Ja nisam niti građevinac, niti arhitekta i se osjećam ovdje <laughs> ali zato imamo je iz zvijezde dobro. i to pred puno godina i ne samo to nego sam se kao anglista i prevoditeljica vrlo često susrtala upravo s ovom problematikom. Dugi niz godina i divim se ovim mladim ljudima kako su oni nestrpljivi koliko bih trebala tako biti ja nestrpljiva. A dobro, ja bih na temelju one vaša dva infinitiva koja ne bi citirati ovdje, vas se zapravo direktno pitati, postaviti nam samo jedno pitanje. kako vi osobno zamišljate dane piva koji bi um, mogli se održavati na jednom parade placu, ja. dakle u sredini centru ja. zvijezde, da to ne bude, rečimo, pod navodnicima, a i bez navodnicima, neki, neki oblik svetogća. Ja ne branim one dane piva koji se vama ne sviđaju. Ja ih ni ne napravljen ne branim, ali ne na njih i mnogi ne idu. Mnogi ne idu, a, ali mnogi idu. Mnogi idu zbog, a neke zanima ono što se... A čujte, kad dođe Severina, da. mnoga dječica i dečki će ovdje. Da, ali to sve skupa. Bilo je pokušaja staviti dane piva i novi centar. Ja sam najvi sada ni novog centra, ono je bilo jednako. E, užasno, sva ona galama i sve što od dane piva ide. To nije bila doduše severina, ali je bila... Pa nije važno. Je bila sve su to neke severine i severineki, je, to je jasno. Je bila simpatija ja. jako pomorna i mogu reći da ja čvrsto spavam da sam u simpatiju i Hvala, tako reći, po mojim prozorima, ali da se ja vratim o ovo pitanje, sučne, digresije. Ba. Pitanje je kako bi trebalo izgledati, trebali izgledati ti dani piva, po vašemu, po mome nikako, u taj prostor. Dobro. Mislim da je dovoljno, to je stojanstveno, ono što se sada pojavlja, to je povrtnički sadržaj, vrlo decentno, vrlo lijepo, zgodno, imam hrpe slika na cd i, u, i to mislim da je sasvim dovoljno, kao nešto što se zbiva istovremeno kad i dani piva, a nije, ne uzrokuje ona dva glagola koje, ja, koje ste vi malo priju potrebi. prostačka da da da koja ne bi citirala ali, ali se događaju nije to više onda nije to onda više u prenesenom značenju u kojem ste vi taj ta dva evo ja ću vam odgovoriti vrlo jasno ja sam sticajm okolnosti eh, dolazi u Karlovic u to vrijeme jer je moja bivša supruga eh, sa Uh, sin mi se rodio u bolnici Švarča, je to je ovaj koji sad ide u Švedsku jel tu nema posla. Uh, I uh, ja sam tada išao svake godine, 1984. je počelo, išao na dane piva. Uh, ti, jeste vi bili tada na, na trgu kad su bili dani piva? No. Ja sam to doživio. Okay. 1946. stanovnik zvijezde do 70. reć. Evo, onda super. Onda zna... no, i, I sad gledajte, ja reči... sam te dane piva doživio ovako. Pustimo sad što je bila jugoslavija Hrvatska, nije važno. U Hrvatskoj ima dovoljno pivovara. Ja volim pivo, pijem pivo Velebitsko, Daruvarsko, Osječko, sve ih probam. Pijem i Slovenska, pijem i Lefa i tako a <laughs> Dečki koji piju pivo i cure znaju. Prvo tome, ja sam to doživio kao festival piva i pivovara. pivovara dakle, festival festival, molim vas, festival piva, pokaz, degustacije ne lokanje vi možete ne da se ja prostak, ja ću ostati prostak u kritici prostoga sorry, ne mogu drugačije. čiru prema tome, festival piva i pivovara i sad je to bio, bili su i obrtnici bili su i moji punaci punica, Bakreni i Naked oni radili. Ja? Umrli su u Međurenu. I dolazili su tamo na taj trg, obrti su bili sa strane itd. Ja sam to doživljavao kao nešto prvo smisleno. Ovo je grad piva, on ima pivovaru. To piva je slavno, to pivo je staro. Ali pivovara nije pivovara ne, ne, ali nemojte brkat stvari. Ovo je grad piva. Je ovo je grad piva ili nije? Recite mi da nije. Nije samo grad piva. E, ne, ne, pa to nisam ni rekao, nemojte mi sad u usta stavljati nešto što nisam rekao. Dakle, u redu, to je, je grad, prvo je grad zvijezde, tako? pa je grad četiri rijeke, pa je grad mnogo toga dobroga i lijepoga, ali je i grad piva. Pa ako se dešava dani piva, a ovo je i grad piva, onda pomenito treba biti festival produkcije, degustacije itd. Samo da je kakva, i u onom području. Gdje... Dobro, vi ste proti toga da bude to na trgu Banejelačića. Ja? Ne na trgu Banejelačića. Ne. A zašto ste za obrtnički sajav u šatoru Bijelom za to jeste? Zato što je smirenije tišnije. Aha, dobro. A ne bi li dani piva mogli biti ako su vođeni na koncertu na takav način, da budu isto u šatorima po cijelom i da budu tihi. Bez severina, bez pijančevanja, bez I tako ja? dalje onda ipak nije živo. O, idemo odalje to je živa zvijezda ko će ja bih da ja ću vas nadlajat, ali drugi put ja se prezivam laj la. meni su u pučkoj školi rekli laj, ne laj tako, idemo gospodine su vam rekli jesu Reci te, gospodin, u plavom. A ne, prvo ste vi, da. Ja sam, ti samo javiti se, ja sam jedan od onih koji žive o živa zvijezda. Ja vas hvalim, samo ne javno. S imenom. Ovo predladna diskusija i govor čovjeka koji je zapravo govori o tome da živi zvijezda. Živi, dobro god, ovakve stvari koje su... Da, to je isto dokaz života. To znači da je to, da to koji života nisu potpunuma zamarli. Da postoji drugačija, da je nekako dobro, Mislim, dobro. ali ono što, što zapravo meni e, nekako zapinje za uko posebno, to je ono što se događa u jezbi i e, kao e, stvari obnove, pokušaj obnove, da su za, za sve to e, krivi, i na neki način, da su odgovorni konzervatori. Konzervatori, ako je neko radio s njima ili stvara u jezbi, ili pokraje, a vi je ja jest Iskustva su sasvim ok, onako kako trebaju biti u korelaciji onih koji žele nešto napraviti i onih koji žele u tom, uh, uh, u tom radu usmjeriti. Znači, to se radi u usmjeravanju, a ne u nemogućavanju. Znači, ovo, recimo, konkretno za, za ovaj mali objektičke rešanca, ja sam radio u dva navrata proškovo, nikakvi ni problem nije bilo za obnovu tog objekta, ali još to po, pofarilo novaca, konzervatovi su davi su od nas. To je samo sad jed, jedna točnica. Znači, ako se radi kako treba i ako se istupa kako treba, nemaš, nema tu problemu. Bilo je nekih nesuglasica, a to je normalno u takvom poslu gdje, gdje netko kova želi, kao Petročić, obnoviti jezdu na način da, je, da sve bude novo, da se staro, odnosno ovo što postoji, polubana pa struktura, poruši i napravi nova, jednaka, takva, pa čak i ljepša, kako je kak rekao, za Zubronik, starija i starija, onda, onda tu očito nismo na isti maloj Da, da. Ja što... je moguća, pazite, to je isto moguće rješenje da se pojavljaju nekih gradovima. Šibirnik nije dobar primjer za to. je primjer gdje, gdje se obnovili, obnovili utvrge i one su zapravo od onih nekakih javnih prostora, poslanih prostorih kojima opravlja netkoj građani to definitivno izgluženi. Da, jesu, da. Jel' tako? Znači, a, a onda smo svi na to osjetili. Što bi bilo, recimo, da mi dobijemo, tako, ono da je od dobije vrata i naklačujemo vlasnicu onima koji dolaze. Ja sam imao divan primjer da svi turisti koji dolaze se ekspresno sta u jezir, jer nemaju kuda zavukati, sve ulica nekude... Sve je pregledno, i da. da. I su bili famozni japanci, vjerujte, imali s jednu bijevu divnu šlijevu koja je iz jednog zida, Doista, znači, te šlijevja su nama rade neref i smrat, doprostite, oprostite, jer je oni su došli, gledali su tu šlijevu, okretli su se, nikog nisu vidjeti, nikog nema, na moj is... I počeli se prvi te svire staviti u torbici i nositi se sa sebom, ajko ti gledali. Da, ali ovo što vi govorite, ja sam oživio u razgovoru s vama onda i sad, činjenica da treba takozvani positive thinking approach, je pozitivno. Čim kreneš negativno, ti djeluješ negativno. Htio ne htio, to je tako. To ljudi malo ne razumiju, vrlo često. Ali ova inkluzivnost je važna. Vi ste sad zapravo rekli da je stvar bila inkluzivna između vas i ovi. Ko počne a možda je imao ekskluzivno iskustvo da su ga zapreko capa. On je ustao od zasada. Nije, neće ono duze, ali... Da, dobro, uvijek se pojavaju specifični problemi, nije... nije isp... I ne, drugi čovjek je, pa i tako da je. Sve uvijek jasno gdje, gdje je brana, gdje je, gdje je kočnica. Kočnica se uvijek osjeti i može se konkretizirati do daske. Samo onda politički nije oportuno da pričate o tom i tako dalje. Evo, idemo dalje, izvolite. Plavom. Gospodinu Plavom. I čuo sam nekoliko velo se liječenicu, koji mi najviše dotakla gospodina Petričića, rečenica, kada je rekao da ono što je započeo vječeras, mislim, je ja mislim da je to planta svega. Da ovo, ako, na ono existirne i svega. Ako pustite nam se uruši, oni tada ne reagiraju. Mislim da, je, mislim da je to planta svega. Mislim čeka Gledajte samo, samo dve rečenice, kad sam s gospodinom Vitasom imao onaj dijalog, ja sam stvarno ono napisao s emocijom ne zato što ja mislim da je to društvo bilo štetno, ali zaštita spomenika kulture koja po zakonima, pravilima djeluje 30 godina, a da je posljedica u životu urušavanje zvijezde, za mene je zaštita spomenika koja ne valja. Ja ne mogu drugčije razmišljati, jer je živa zvijezda moj ideal, a njima izgleda nije to baš na prvom mjestu. Odatle, moj pokojni prijatelj, ja Sten Dilek, ovaj, govori. E, e sad, ja nisam kupio nikakvu kuću u zvijezdi, niti namjeravam, ja tražim nešto u Našvarće ili negdje drugdje, ovaj, jer sam prodao u Zagrebu i došlo, hvala Prema tome, razumijete, ja nemam to iskustvo, ako ovaj kolega govori da je dobaro iskustvo, ima, drugi kažu da su imali očajna, Čekajte, šta je sad, jesu to ljudi, jesu to službe? Ja sa strane pomislim da je to cirkus, ludilo. Koditvarska škrtva nije vlasnik objekata. Oni ne mogu obnoviti objekata, oni ukućuju kako se mo može dobiti novac ako se može dobiti. Oni su spremni ući u svaku suhradju da, da vi obnovite kuću novca koje se dobiva iz gradskih struktura i to je isto tako moguće. Znači, nemate nikakvih problema ako želite nešto napraviti. Sa svesti ako imam. Ja sam svoje zadnje punu stavio tamo, Jasna, nije mi je uopće strah, niti, niti, mi je to, niti mi je to velika briga oko toga, ja sam stavio na mjesto gdje sam uživao gradići. Ja nikad s nisam imao problema. Dobro, ok. A, e, ono što mene muči u Karlovcu je sljedeće. A, a, a, rakova djeca, to je sindrom Rakova djece, nema suglasja, a ako ovaj put hoćemo uspjeti sa upom pa onda dalje planom praviti živim procesima, onda mora doći do mora, sad je to ta smjesna reč koju mrzim, jel trebalo bi, moralo bi, ma šta bi trebalo, moralo. Ili će se desiti, ili se neće desiti, jel, kad gleda živi proces. A, a, a, to suglasje, to je taj minimalno suglasje, nema uvek... A, a, divergencija je normalna kreativna stvar. Idemo različitom, mislim, pa ćemo doći do konvergencije i do zadnog zaključka. Bez divergencije nema stvaranja. Međutim, tu je toga falilo. Ja bi i, rado sudjelovao u stvaranju e, e, konvergencije, konsenzusa, sinergije, jer jedino tako će u ovoj političkoj, sociopsihološkoj ravni nešto od procesa zvijezde uspjet. Do 2040. Ne prije. Ja? Ili možda čak malo izao neke druge stvari. Evo, e, e, ja vidim tu veliki problem ja imam jednu temu o političkoj geografiji Karlovca, ali neću to danas otvarati. Ja? kolega je diplomirao na, na, na kolega eh, Ej, jesi tu? Ja, tu, je. tu si. Tu si. daj jer samo reći naslov, molim te. E, analiza grada Karlovca predleđi, Dakle, ja sam zahvaljujući Ani saznao u Lani Korani prije dva dana za to. Kolega mi je to poslala, sam to pročito. To je kod kolege Šibera, napravljeno na fakultetu političke znanosti. To su rezultati četiri izbora. Po grupa, grupirani su, već smo mi diskutirali, grad, predgrađe i selo, sve je grad Karlovac. Kako se u Karlovcu glasa? Ko glasa? Za koga? I gdje? Ali neću danas o tome, to je vrlo zanimljivo. Pitao sam, jel neko zna za taj njegov diplomski rad? Ne zna niko. Kude ga predstavili? Predstavite, to to je vrlo dragocijno. Ali će onda, onda ćete dobiti žestoki napad nekih stranaka na vas. Točko. Imamo još? Ja nikud ne žurim, izvolite. E, Skovo ono, s komentiraš mentalitet. Evo, e, gospodine, spomenuo dostavu da se ne pošto upravila dostave. Karlovac pričao nekom prizima, možda kao nekom mislom, zaočeo da prošli sve noce. Uh, imamo dosta gradva dole u Dalmaciji sa uskim onim dalmatinskim novčicima da. uh, e, i imaju ove uh, vozilate na terenu tako, i oni se isto drže radnog vremena. Uh, ovdje su dobro široke, tako da ne trebalo da posebna vozila, samo da se mentalitet ljudi sredi da se pošte to vrijeme. Karlovac je malan grad, ja ono, šalim znakom svima, reču ono, na deset minuta je sve, nije baš ono, ok, neki kvartori su gledali pola sada, nema potrebe. Nije samo Karlovcu i Gostar i Zagreb, bilo koje, ono, iz svih gradovi, ljudi se voze ono po jedan, radni dan, biked, neradni, voze samo sva cijela, da, da ima ono, služi za rad, ono, da, da prenose neke alate slično, ne. Samo se to pozikaju ona te tožnica od kilometra dva tri zauzimaju sve se parkine. Po meni, automobili nema, ne bi trebali imati, pogotovo parking, znači da se dođe na posao da, da on pola dažda da se zauzima auto u svijesti nema slušla. E, I još jedan mentalitet, još jedna kritika mentaliteta, e, ču ste za Austrom, znači ono, 280.000 Ljudi ostaje bez posla s diplomama i dobivaju od će uh, dobiti. Uh, to je velika toljčina novca. I oni sada, evo, da si uzmu pola, ne znam ko koji je broj po pitanju, uh, ali velike, da se oni uzmu jedan dio sebi seli kod, za svoje privatne potrebe, uh, da uzmu pola tih svojih od, od prvnina, da se ujedine, da to je novac stave na jednom mjestu. Znači da sami investiraju u neku buduću firmu koji je bila u da nešto rade proizvode i da taj uh, profit ostaje ovdje ne da ide uh, vlasniku, bi bilo isto nešto dobro, ali to, no, ljudi su kao što su sad malo prije rekli, djeca. Uh, Vi ste otišli u široke i važne teme, ali budući je 9 sati, ja mogu biti do ponoći. Ali budući ljudi polako idu, ja bih volio da još ko šta ima u dijalogu, da ti ćeš dobiti reč tek na kraju po drugi put. Vi ste temo, ti ja nešto reći, ovaj, e, objekti u se ran, ran, jasno, jasno rečeno da država sad ne zna uči, je, toj kategoriji e, da se sprema koliko neko ponudi neka sada koji, koji grad. Točno. Sam, ne, spremna, to je točno. To, bilo ovaj, to je sve točno. Sad se treba neko ko nešto s nečim napraviti napravit, Dudija očetovati tu grad posreduje, tu se svi mogu dogovoriti, to je točno. Međutim, pazite, drva nema novaca, to vidimo, vidite oko proračuna ove diskusije, ne? To se, se srednjaškolcima igra sa transportom, mislim gdje smo mi došli, prema tome, država neće u to ništa uložiti jer vidi se da nema svojih svrha, jel? i prema tome ona će to ustupati, ali obrazloženje postoje pravila igre po kojima će to, recimo ja mogu namirišati da će VUKA tražiti bolnicu i da će uz adekvatno objašnjenje, suglasnost grada, prostornog uređenja, dobiti. Oni točno znaju šta hoće u VUKI. Oni imaju ideje za sve. Kako su su kanarinca pretvorili u točno određenu stvaru uz pare koje su dobili tamo gdje su dobili. Dakle, postoje, svi oni akteri, vlasnici ili, ili korisnici koji imaju ideju, koji mogu ići dalje, koračati konkretno dalje, će nešto napraviti. Moje mišljenje, nažalaz, da isto tako kako je siromašno umirovljeničko, da će to biti rak rana. Sad trčim malo pred rudu obnove. Jel? Stambeni objekti da oni dobiju novce od koga kako, Trebalo bi tu nešto osmisliti, izvolite gospodine. Re završite vi pa ono koji možemo samo zadnja zadnji piva. Svi se mi volimo suđivati sa nekim vanje gdje bolje, recimo smo butaž tako dalje. imamo na 130 km od gradnja Bažnji od Rada Karolca koji recimo, ima jednu fantastičku manifestaciju koja su znači cijefesti. Danji bivaka su bili u dvijezdi, dakle do 91. godine ja mislim da 21. nisu bili, devedeset su bili, za mene osumi pa 50 godina neka tajna, to su bili Sve ovo tamo is i da to nije to. Pa čujte, e, da zadrži e, sam mislim, da. 21, 30, u tobe festa. Sredam puta mislim 21.30 tamo točenje, tripe, ako, je, ako je niste do 22, Pa sve se to može urediti? područja o brdi koja je malo prati naša. Malo Specijalna policija sa To. To vele slovenci, Europa, zdaj. A dobro. Dobro, puste, vi ja se slažemo, gospođa se ne slaže, idemo dalje. Demokracija. Evo, Gospodin. Ne 7... ja, neću više. Neću što samo kratko. Sačekaj, počeo govoriti na kraju čisto zemljenica, sad kažmo, bilo je dostupno za konadirat, bilo me zamirio predavanje, jedna šansa za zvijezdu i ovo što sad planiraju da nam uvedu drugi kolos svih željestica kroz grad. Jesuš ne, Marija, nemojte u tu temu. Tako, je, to je samo da ljudi znaju, onaj koji slučajno ne stegu, jer se o baš ne zna puno. Drugi kolos je kroz... Ko to želi uvesti i kod... koje dvije strane postoje, informirajte ljude, ajde. Ko želi uvesti? Dvije strane postoje. Ajde A ko je protiv? i k a ko je protiv? Ko je protiv? Grad. Grad. Biljali. Grad. <laughs> grad je protiv. Biljali. Evo vam Petroćića koji je nezavisni. Grad je protiv. Da. Martin je tu. Dakle, to su dvije struje u hdz -u, je li? je ne znam u koju ne, stranu. Ko ne, a gledajte, otkud to... monstruozna ideja od dva kolosjeka kroz grad? 21. stoljeću. Molim? 10 meseci. 10 na da to izlučimo i dalje i dalje dolaze argumenti, i dalje pobijaju sve naše argumente koje vidimo, a stvarno je toliko glupa, toliko glupa da je teško pobijan. Znate šta? Postoje Španjolski građanski rat, no, no pasaran, neće proći. <laughs> ne, ne, tom se treba, svim silama su proste, ali treba puno žešće ići u kontru. To je malo, malo su to, i ne, su iste, dvije struje, iste stranke, između ostalo. A to je onda vrlo opasno, to vam je kao razmoglježenja u Hrvatskoj vladi sada, jel? ti si nešto pa, htio još? To jako kratko, znači, arhitekti i graživinali se uh, lazi samo u jednoj glavnoj misli, što je, arhitekti ne priznaju smrt građevine, a graživinari tvrde da smrti raživine postoji. To je ono, absolutna premista koju su razli... fuk, A ja nisam nikad rekao da treba sve srušiti, nego sam rekao da ne mogu slušiti da pravi tiske s vama iznutra kako hoće. Zašto? Zbog toga što je kuća već stara 150 godina, ima kamene temelje, nije otporno na potres... Dobro, da, a, ne jasno. Ne, da li je obnova zvijezde financijski daleko, da to se nešto priče, znači ovo da se na ta infrastruktura je cijela, cijela, cijela pater, znači to bi koštalo onih nekaj 50 miliona kuna, a uđe za obrščavanje obnovnih vodavljaka za košta više. Znači, mi, znači kada vas uopće nije daleko od oblova i to se možemo praviti u godinu dana, da se potakne život To je optimistička vijest svoje strane. Dobro, ima li još neko? Ako ne, hvala i doviđenja. Prešao sam te. Opet, vidi, vidi. ja. Sada ste i umori i sve. Ja bih vas na 10 i 15 minuti pomožet na što. Ja bih vas različiti na ne u jezdno. Nisite biti Sada će se odreći. Sada će se odreći. Sada tamo šlo naši. Sada će se odreći. Mi se možeći. Mi ćemo se čut, pa ćemo se vidjeti jedan dan kod mene. I tepak ja ne mogu idem u grihu. Dobro. Idemo u 2021. Tođe uskrati, tođe sve, pa će biti spodino. Do lodi. Do toga? Ajte napišu budemo razgovarali kao i prošli. Gospodin je konstatirao što sam. Ja sam. Ja ja, Slušaj me, onda idemo mi to napraviti za sljedećih. Ja idem samo boru. da, uh, da. Ja, prezvrtvaki petak ne A onda je Uskrs. Uskrs i onda ćemo se dogovoriti. nema Dakle, da da da sad na,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 Sad sada mi to... rekao da vidjeli, nekako to biti. Znam toga, neće da šta da partije ili revulikanske partije. Nego je US Army. US Air Force. Prema tome. Kaj ću reći? Uđu sada. Uđu reći. Da se kada se da petak treba ovakvim zlopletom, no, treba stavati, ali s lugarskoj strani, ja, da ja, je ja i <laughs> da ćete po, po, sve i, i jedet lopate. Osnovi i hapsit, ali nećeš to uspjeti. <laughs> no, pa ja, se znate se tada reći. Da, je. Um. A, 0,9,1? 0,9,1? 3. Znači što? 8,7,2. <laughs> 7,2. I opet 8,7,2. E, sad još jednu pitaj, je. kad vam pače? Kada je Sutra idemo darovale i vraćate tam provodimo Kad vratim se, vratimo, sa zelod. Zelod. to može biti 30. Pa nađe ovdje zapisneći, 30. Treći, 15-20 minuta, ali smatram da bi to ćemo se živo. Da, pa ćemo se za da se Ne, ne brinite, nađemo se Dobro. Da. Dobro da ste vi to preuzeli ste ješći od mene. Ne, najteže bit moderator. Nije, da, ja imam mišljenje Najteže je bit moderator jer moraš biti ljubak a sjedj glav. A to je vještina, a to je bestina. A to je iskustvo, ja sam bio u početku na nekom ono, ono, ono, pred svojma na uči